Velkommen, alle sammen, til Apropos Game Test, episode 113. Men det skal ikke være sådan en uheldig episode i denne omgang, fordi det, vi har faktisk trådset forventningerne og leveret et stjernesprækket øh, show til jer i dag. Sjov uden stjerne, st stjernesprækket. Ja. <laughs> <laughs> det er ikke det, der hedder. det, er ikke, det der hedder. Nej, det er lige meget. Yes, ja, var, der var det. Så, måske. Og øh, dem, I kunne høre øh, her i podcasten, det er selvfølgelig mine øh, medværter denne gang, og special guests og alt det her good stuff. Så øh, det, hvis du kan introducere dig selv, øh, pølsespisende mand. <laughs> det er Lars med pølsen, som man kalder mig. <laughs> ja, velkommen, velkommen det det. tilbage, Lars med pølsen. Se, det ville være helt vildt smart, hvis der var en video, ikke? Mm -hmm. Nei, nej, det ser det ikke. Nu kan man kun høre mig smaske, ellers kunne man tematisk set mig putte en pølse i munden. Ja, først faktisk, at webcam uh, you, et billede i et par tiende sekund. <laughs> you win some, you lose some, ikke også? Og vi har også et uh, brokkerhoved med os, der er meget utilfreds ah, over, at vi, over, at vi <laughs> ikke har webcam på. Kan du selv? Det hedder Freja? Ja. Jeg har også okay, ja. gentaget nogle gange. Ja, yep, præcis. Jeg har webcam. Mm. Ja, det har, det har du. Det kan man så godt nok ikke se, men uh, det er meget vigtigt at pointere. Så uh, der var men faktisk. Har, du, har du, ja. du pølser? Ude i køkkenet, ja. Det oh, er godt. Uh, Cocktailpølser. Det er også nogle små mm. pølser, her. Det, det er små. de bedste. <laughs> Lad os stoppe med at snakke om dine pølser. Okay, den er lidt mere. Uh, den lidt mere traditionelle øh, medvirken på den her podcast, det, det er i form af vores sidste medvært eller gæst her i rækken. Du ved godt, hvem du er. Er meget gæst? Ja, medvært, gæst. Hvad vi, nu, hvad vi nu tager med i den her stjernespækket pulje. Vi tager kun de bedste med. Præcis. Ja, en fantastisk line den her gang. Ja. Jo, welcome, Freja. Ja, yeah, okay. Men jeg måske det er måske lige mig en af de der vigtige dage, som er en vertina, jeg har Det oh, de er, de er, de er jo ekstra svært for folk med til, synes jeg. Mm. Jeg har også sproget. Oh, okay. Det er lige der, hvor der er travlt. Der er, der er travlt, men så, så lige, lige op til, så, så er der jo kamp om, om en plads jo. Det her er også altså faktisk anden gang, jeg har været med. Er det rigtigt? Ja, fordi jeg var også hjemme må besøg Peter engang, hvor han var med, og så var jeg her i baggrunden. Nå, er det oh, rigtigt? Yeah. Cameo-optræden, det er faktisk rigtigt, yeah. ja. ja. Og på kamera. Er... Jeg tror ikke, til den gang faktisk, men, men jeg tror, vi op... jeg tror Camer, hvis vi, op... tror, vi, Cam, vi Ja. Jo, jeg tror nemlig, det var live. Hvad er det det går det... bare. Jeg er hvem er det? Ja, jeg tror i hvert fald, at det var et af de uh, tidspunkter, hvor vi uh, var nødsaget til at sidde og snakke med Peter og udholde hans... Uh, Klamme Men sådan det jo. <laughs> wow. det snakker jeg med alle de andre for test, når de er med på programmet. <laughs> <Okay>. <laughs> så, så, så handsken with. af. Nej. Vi har 112 meget grimme afsnit om mig. Kun 111. Åh, jeg kan vi jo yeah. op okay, oh, Ja, Okay, ja, ja, ja. nok. Ja. Færdag, Skal vi komme ind på nogle no, no, no, super snak, så? Okay. Ja, det bestemmer du Ja, det bestemmer jeg vel. Okay, nu øh, spiller jeg lige noget ud her. Øhm, Lars, hvad har du spillet inden for den sidste stykke tid? Ikke siden du sidst var med. Det, det er noget tid siden. <laughs> øhm, de sidste par uger, der har jeg sådan rimelig religiøst spillet Planet Base. Oh øh, Hvilket er... Jeg tror, at... Øh hvad hed det spil, der kom for, for, for et par år siden, hvor man havde sådan en middelalderby, hvor man skulle sørge for, at de hakkede branden og, og, og, og havde øh, oprettet for. Hvad det det der? Nej, hvad hed det? Vanished, det måske? An... Ja, ja præcis. Uh, og, og det spil er mere eller mindre udkommet, <laughs> men hvor middelalderen selvfølgelig er røv, så er det her uh, <laughs> i, i rumalderen, så du bygger en uh, rum, uh, månebase og sørger for, at dine kolonister hakker træ og opdratter for. Det, <laughs> det er vildt godt. Det lyder også vildt godt. Hakker træ på munden? Nej, det kan godt være, at de øh, syntetiserer bioplastik ud fra stivelse, udvundet fra kartofler, de gror i drivhuse. Men mm. basic hakker træ. Okay. Ja, ja. Man arbejder med det, man har jo. Det er det, man nemlig gør. Der er ikke, så Der er selv, ikke så meget... bor på munden. På <laughs> det øh, også og efter at så... lave sådan en hård ligesom her. Men det går an på, hvor, uh, hvor du starter. Uh, jeg har spillet et spil på sådan en almindelig Måneplanet. Det var den, det var den første. Det gik forholdsvis nemt. Uh, næste planet, det var en Isplanet. Det var lidt sværere. Og så lige præcis mm. i dag, der har jeg opnået at komme op på 300 kolonister på en uh, måne uden atmosfære. Det er den uh, næst oh. Så nu mangler, jeg, nu mangler jeg kun den, den suicide missionen oh. Som den sidste. Det er <laughs> på solen. <laughs> Ej, det tror jeg, det tror jeg er, er den absolut sidste bane. Ja. Suicide mission. We uh, go men... to the sun, boys. Altså, det tager helt lang tid, og, og det er selvfølgelig også en grundlæggende kerne i spillet, at man skal fast-forwarde uh, tiden, så det går hurtigt. Uh, mm. Men det nægter jeg jo at gøre, fordi så får det sådan lidt samme kvalitet som en klikker, hvor man bare kan have det kørt ah. i 8 timer. Og så lige pludselig mærke til, at man har glemt at tage folk ind, mens at de går udenfor i en solstorm og dør af strålesyge og sultere, oh. og, og så bliver man lige nødt til at tage sig sammen. Det kan jeg godt lide. Ja. Ja. Så forstået. Men, man får det til at fungere til sine øh, spilbehov. Det er godt. Præcis. Meget fleksibelt på den front. Det er det nye klikker det siger jeg. Det er det, ja. Hvad lyder det også øh, som noget for dig, Freja? Øh, nu har du spillet øh, Civilization og... Hvad var det nu? Banish. Nogle andre. Ja, Planser eller sådan Ja, lige altså. ja, så at kigge på lidt billede af det. Men <laughs> ja, Det minder mig, det er lige i den første overkast lignende det der Stratopia. Det der gamle... Um... Ja, uh, Stratopia er faktisk meget ligesom det. Det spillede jeg også rigtig meget, da det udkom. Ja. Mm. Men det var sådan lidt mere fjollet, tror jeg. Det her. Ja, det her det er sådan her. Det, det prøver at tage det seriøst. Men der så <laughs> stadigvæk er srydder ned i din base sådan med 10 minut. Men... Base mm. ja, ja. is hard. Skal også okay. uh, gamify det let jo? Det kan ikke bare være... Det er ligesom Starship Troopers! Åh oh, ja, ja! <laughs> jeg glæder, at vi Lars er hernede! Han er fra Lars' søren base, og jeg sagde, kill them all! Hahaha! <laughs> <laughs> Åh, oh, fuck's sake, Starship Troopers! Hvornår fandt en I, I egentlig duke. ud af, at det var så satire? Første gang, jeg så den! <laughs> <Shit>. <laughs> det er jo en af de sjoveste film, jeg nogensinde har set! Shit! Jeg kastede op, da jeg så den, du kan have den! What?! Yeah. Ja! Jeg... Er du syg, eller? Nej, altså okay, jeg spis. It. Nej, <laughs> jeg kan ikke op samtidig med. At, yeah. at, hvad var det? Nej, ja, det det. Øh, Nej, altså jeg så bare ikke nogen. Altså jeg voksede op med et vældigt spil, men jeg så også et vældigt film. Det skamme mig meget meget hyggeligt. Og så truede jeg at Star, oh. at Star oh. skulle være sådan et Star Wars aktet. Åh! Oh. <laughs> det var det slet ikke. Så, men jeg nåede det lige til end-credit, så uh, ørlet jeg lige nede i min uh, pose med sådan noget kæmper uh, af nej Så var Men jeg har filmen, jeg synes den er mega god. <laughs> ja, ja. Jeg var sådan, at ah, det er fedt, fedt, fed, der er ud, selvom jeg har brækket mig. Mm. Så, ja Og det er en af mine yndingsfilmer til dag oh, ja. <laughs> ja. Jeg må være ærlig om det var først for et par år siden, da der var nogen, der luftede ideen for mig, at jeg faktisk fandt ud af, at ja, det skulle det skulle sgu da tyk, tyk satire, tænkte jeg slet ikke over. Ja. Det var bare så, så, så gennemført, at jeg bare, I went with it. Det var super. super. Færdig godt. Gå ja. til det med et barn i selv? <laughs> ja, præcis. Jamen, jeg tror også, jeg var sådan 11 eller 12, da jeg så den på BOS, eller hvad det nu var. Jeg skulle prøve at Det er faktisk også satire. Ja, <laughs> ja. Yeah, yeah, Og der var der... er... det er sådan set, det han lavede også, sci 10. Ja, han er god til det. Men øh, hvad har du, øh, du ellers spillet øh, inden for den sidste stykke tid, jeg. Har du spillet Robocop The Game? Mm, Gammel klasse? Jeg, jeg har sådan set ikke nævnt noget, jeg har spillet. Nej. Du var last tre om det. lige for at, at ja. mig. Det er øhm, jo din tur nu! Hvad brugger du det over? <laughs> ja, du siger, hvad har du ellers spillet? Har jeg ikke ret, Lars? Har jeg ikke ret? Jo, du har ret, Freja. Ja, ah, ah, okay. Venter ja. og fejl, der. det må I skrive um, vinder til. Jeg har spillet en hel del af Battlefield 1. Mm -hmm. Mm -hmm. Det er et spil. Jeg ved ikke, om I kender uh, det. Battlefield, det er sådan en serie, der har kørt et tid. Og nu, nu er de kommet til 1'eren? Ja, Ja, men de kommet <laughs> til 1'eren. De har været 19, i uh, 1948, så... Nu, uh... <laughs> <laughs> de, de tog lidt tid, om at komme med til. <laughs> um, det synes jeg faktisk er rigtig sjovt. Um, det, det er langt siden, jeg har været inde i sådan en, en, en competitive shooter. Um, mm -hmm. Så faktisk det er ikke sådan en anvendelig tand forl, at jeg. også ja, jeg sådan kommer op i ombrængde med at og ligesom blive god til en shooter. Og, hvad vil deres, for det er selvfølgelig lidt kogisk, og det er sådan svært, at virkelig at være god til, det, mene man bare ligge langt væk med en sniper og på den måde ikke det. Men øh, jeg spiller meget aggressivt. Så er det sådan mm. en assault eller en midik, der tror, at hun er assault. Så jeg ja, løb bare for at blive fjæs, og så slår dem ihjel. Så det er sådan noget med at løbe ind i et rum, kaste kanaler til hele tiden, så bare se om jeg kan tage tre af dem med, med mig i døden. Kan du bare kaste kanaler ind. ind i huset, i stedet for at løbe med ind? så bare dræbe dem ind? Kan du bare kaste dem ind udefra? Og så ikke tage dem med dig i døden, men man... bare slå ihjel? Kanskøb. <coughs> det kan man. Øh, det er bare ikke min stil. Okay. <coughs> jeg skal helst, altså, jeg skal løbe. Man klarer lige at holde med at løbe. Det er, er mit mm. trick, ja. uh, og det, ja, det går sådan set meget godt for mig i det. Uh, det er sweet. Jeg er fucking, fucking god for civil. Det. <laughs> mm -hmm. uh. um, det er den bedste. Ja. Men jeg, jeg, det. Um, jeg synes, at kampagnen var, var rigtig interessant. Um, den var I ja, sådan lidt i, um, hvor seriøst den er. Nogle gange er den bare sådan lidt glad. <laughs> øh af cyklist host. Jep. Så er du hoste knap livende. <laughs> jeg müder bare lige. <laughs> um. smart. Live editing. Ehm eh så der nå, kyss det farer ikke meget ud af kampagnen i forhold til hvor kort den er. Det der bevidt er nok der klaver, hvis i den har en helt udmærket længde. på um, mm. om man det jeg falder rigtig hurtigt ind og kan Sympatisere med de her karakterer øh, Selvom man har meget kort tid med dem Og det giver sådan en interessant indblik I, i, i Første Verdenskrig Selvom det måske ikke er så realistisk Udover lige det første stykke ja. Hvor det sådan er reelt af Første Verdenskrig så osv mm. okay. Æ, Hvilket nok også er det mest interessante Æh, Men jeg ja, er fint at faktisk Hvis det er hyggelig øh, kampagne at komme igennem Interessant med uh, men det er selvfølgelig muligt at det, der, der er hovedsignet. Selvfølgelig. Nu, er det, øh, der nu er nogen siger. i andre, der har prøvet det? Uh, nej, nogen af jer. Heldigvis ikke. Heldigvis ikke. Heldigvis <laughs> no. ikke. Jeg kunne ikke lige uh, første Verdenskrig uh, to ud af <laughs> <I, laughs> Altså, du i live dengang, eller I'm not saying. I heard the stories, man. It was jeg ved ikke, at man er gammel nok til uh, første verdenskæg. Prøv at er det der sweet ja. overskæg. Mm. Ah, og du er fra Sønderjylland, det, det er ja, overskæg har været igennem... Da du kæmpet øh, øh, for tyskerne. Jeg kæmpede for prisen <laughs> I, I 1864 frem. Oh. Okay. <laughs> der valgte du af Så det er de bedste kanoner. Altså, altså, kæmpede Kæmpe så altså for, den. Altså du var i den danske her i 1864, når du skiftede bare side under under krigen. Altså det der skidt, det var at jeg vågned faktisk lidt sent, så, Nå, så, så, så du var allerede, ja, okay. jeg var landet i det tyske rige, så tænkte okay. jeg, well, when in Rome, fight for <laughs> the Kaiser. Fornastigt, fornastigt. Nu nu ser jeg også en oplagt mulighed til at svine en af en af dem fra GameTest, som ikke er til stede. <laughs> okay. Så øh, så frier jeg ved ikke om, har du fået set Johannes' anmeldelse? Ja, jeg så den faktisk lige her Men du var lige ja, for ja, ja. at se mig selv som vært, men så, blev ja. jeg, så, så kom Johannes lige med, så... så. Ja, ja. Lige ja, ja. Der, der skal også være plads til ham nogle gange. Øh, Glimreavn anmeldelse, men øh, nu vil jeg bare gøre en hører, fordi han, han siger jo, at øh, Battlefield 1 det er usmageligt. Så hvad synes du så om det? Jeg ved ikke, det er måske lidt en, en, en hård af den han øh. siger. Og han, han sagde, at det er lidt øh, usmageligt til tider. Jeg tror, det er ja, eller man kan sige, det er usmageligt. Jeg ved, jeg, nu kan jeg ikke lige huske det præcis. Men øh, nej, altså, det, det synes øv, øv, jeg er det er ikke lige, øh, nødvendigvis, at det er. Altså, jeg ved ikke, om jeg er enig med ham. Men altså, fordi, hvis man kan lave noget om Anvansky, skal man også godt lave noget om Fasovansky. Inocenen og spil selvfølgelig endet så meget siden. Mm. 9, 42 og så videre. Men, altså, vi kan jo stadig godt lave spil om historien, og vi stadig godt tage det lidt let på det. Jeg tænker, at det, der gør man for lidt det er, at det til tider virker, som om de tager det seriøst. Og derfor virker det også lidt underligt, når det så bare er så overdrevet og ja, handler sådan lidt om meningsløst sjov, når de lige har haft mega seriøst i kampagnen, og sådan noget. så. På den måde kan jeg godt forstå, at det nogle gange virker lidt underligt med masse fordi at det nødvendigvis er fast verdenskrig. Også, hvis de lavede samme kampagne i 2. verdenskrig, og okay. lavede det også sådan et lidt sådan seriøs stemning og under krig, mm. og så man hopper helt videre til multiplarien og faktisk stopper vingerne og flyet og sådan noget, så virker mm. det lidt, lidt, øh, lidt, lidt, lidt som en kontrast på den måde. Nu, så, nu er jeg nu har, jeg ja. Johannes, nu har jeg ikke set Johannes' anmeldelse, så jeg ved så heller ikke, hvad det er, han, han betegner som smagløs. Men det, jeg eventuelt tænker noget, som, som jeg i hvert fald har syntes var, var ubehageligt i forhold til, til Battlefield 1, som jeg ikke ser i forhold til 2. verdenskrigsspil, mm. det er, at, at, at den tyske her øh, bliver, bliver så øh, øh, demoniseret. En ting, der mm. er velfortjent i 2. verdenskrig, men en ting, der i 1. verdenskrig er, er ikke på samme måde retfærdiggurt. Nej. Nej. Jeg er ingen tvivl om, at præsterne har været nogle hårde drenge, som måske ikke helt var lige så søde som, som f.eks. den franske herre. Altså de, men på den anden side. Altså, det bliver. Ja, det ved jeg ikke. Altså det, jeg synes ikke, de, de gør, det så, meget, gør det så meget forskel på det. Man må måske stille spørgsmål til, hvorfor man ikke på noget tidspunkt. hvor man ikke bare har en tysk kampagne. Hvis det, er, mm -hmm. det handler ikke om, om krigens rædsel i det hele taget, i stedet for bare at være. Men, men er det, det du, du har... Bliver... Du har Australien, øh, Italien, Kanada og øh, England, eller hvad? Øhm, er det England? Den ene ja. amerikaner, er der faktisk to amerikanere. Um, jeg ja, tror, den ene kanadier. Kan det passe? Den ene har den hun er amerikaneren. Der er en Jeg tror ikke, der er en kanadier. I, I kan, kan lige på lige... Nej, jeg kan godt lide kanadier. Det er også... Men, men igen, øh, de, vælger jo, de vælger jo fire øh, sider af af, af altså, jeg sige, de allierede under 1. verdenskrig og ikke øh, ja. Hvad hedder de, Triblon Trump. <laughs> ja. Så er, er ikke langt. nogen øh, centrale lagter. Præcis. Mm. Og det, jeg synes at, at det her spil har skrevet sig op på at være en altså det har sig op på den seriøsitet og så mm. har de i hvert fald ikke leveret på det. Men, ja. men men hvis det de har leveret bare et virkelig underholdende spil. Så fint nok, det, det skal man jo ikke kæmpe sig af. Jamen, jeg man har også undgået at, at have franskmænd. Så jeg, jeg ved ikke, om mm. de nødvendigvis vil undgå centralmagten, eller bare vil undgå for at lægge sang engelsk. Jamen, ingen kan være franskmænd. Mm. <laughs> det er jo universal. Det er kunne faktisk. Præcis. Ja. Ja, ja. Så det, det vi mangler, det, det er jo egentlig også bare en bad company-udgave af Battlefield <laughs> så, så, så er alt øh, fint i verden. Men, øh, men ja, det er, no det er nogle gode pointer, I kom med. Jeg var oprigtigt interesseret i, uh, i at lige høre jer, ja, fordi uh, jeg, jeg var sådan lidt uh, frem og tilbage på den der. Så vi laver bare sjov, Johannes. Det, det er okay. Du er velkommen tilbage en anden gang, hvis du lytter <laughs> til det her. Det gør han højst sandsynligt ikke, fordi han er en nar. Men, uh... <laughs> jeg er sikker på, at hvis jeg har haft lidt mere tid, så jeg kunne jeg måske også have lavet en lidt, lidt bedre eller lidt længere formuleret... Um... ja. ja. Argument, der ja. var sådan lidt lidt er så hårdt eller hvad man skal sige. Det, det, det kender vi alle i gametest. Der, der er så meget at sige så kort tid i et program. Ja. Men øhm, apropos så meget at sige, hvad har du spillet siden sidst <laughs> Jeg spillede et lille fint spil der hedder Detective Grimoire. Ah ja. Altså, det var det du fortsatte med, var det ikke? Jamen havde jeg spillet det sidst Jeg tror jeg spillede. Ja, ja det havde du. Var, var, det ikke, var det ikke de der uh, Flash-agtige spil, jeg havde spillet sidst? Åh, oh, jo, jo. Der var i hvert fald noget med Detective. Det kan jeg huske. <laughs> <laughs> det kan jo være. Det, det, ja. det, det er det de her... Hvad øh, skal man kalde dem? Et øh, Adventure-spil, hvor man klikker rundt, og så er det så puzzle-fokuseret. Så er det mindre lidt om, lidt om Puzzle Agent, hvis man har spillet det. Ja. Og <laughs> Professor Layton kan man måske yes. næsten sige det her. Ja. Så det er et okay spil. Det er lavet med, med sådan noget animeret stil, og så skal man se ud og opklare et mysterie på en ø, hvor der formodet er et øh, overnaturligt væsen, der har slået mig hjælp, men det er ikke set i 60 år. Så skal man så opklare Er sag. ikke okay. okay. noget nu, nu, nu, nu, nu spørger jeg lige, er, er det godt? Uh, ja, det er okay. okay. Okay, Det er okay, for jeg, jeg kan nemlig godt lide postdetekter for laden. Det kan jeg også. Kan der, kan der hamne op, op med dem? Det er ikke helt. Altså, den den ja. shortcoming er spillet af spillet er forholdsvis kort. Der er kun en enkelt case i den. Øh, og det er den, ikke later, de der, øh, den Wright, ja. de er sikkert lige så lang som Som i de andre. Nå, jeg har ikke spillet så meget late, men. jeg har enkelt late, men de der. Hvad hedder den Phoenix Right? De er sikkert lige så lange som en case i den. Og det er helt spillet okay. øh, Du kan det få det på Steam. Øhm, ja og men... jeg, jeg har lige købt det. Det er på 80% rabat lige nu. Ah, okay. Det uh. kan vores lyttere kan bruge det til så meget. Men jeg har lige købt det for 1,40 før Okay. Altså jeg tror nice. at du jeg havde det okay med det, men øhm, dens pusle er lidt for dem. Eller i det fald Klohof. Ah, det det tror du <laughs> <mig> ikke. <laughs> ja, du skal også lige tænke på andre, Håbløse dødelige, ikke? Det jeg nok. Jeg har sådan en hjælpelinje man kan ringe ind til, hvis man lige har brug for et <laughs> et hent. Det har, jeg, det har jeg hygget med Ja Og det tager cirka 2,5-3 timer Så kommer vi hjem så. Okay mm -hmm. underholdning Hvis man kan finde et billigt Som Lars har for eksempel Arne, en, en 40 tror jeg lige man kan Kan afse. Er det da okay for, for ja, tager... 2,5-3 timers underholdning Ja, oh, no, jo helt sikkert oh, ja, ja. Har du siddet og spillet Puzzle Agent Lars Om jeg har spillet det Ja ja, ja begge to mm. Jeg ved ikke der ved jeg ikke, om jeg har spillet dem alle, eller om der er flere end én en. det er jeg kun spillet en af. Jeg tror, hvis der er en del. Ja, netop det, det var også det, jeg havde indtryk af ja. Men jeg har og også kun spillet en af. Det var rigtig godt det. det. Eller... Okay, det er sådan en genre, der jeg synes der er rigtig fedt, det der med, at den kombinerer den her adventure game, storytelling og lidt mystery. Mm? Og så med sådan nogle bare rendykkede puzzles. Selvfølgelig skal de helst passe ind i, i forhold til, hvad der lige sker i historien, men, men bare det der puzzle, det er, så, det er så hyggeligt at sidde og bækse lidt med. Ja, men jeg kan man vi er uh, et øh, øh, godt lille pustelspiller. <lødsel> yeah. Ja. Det kan vi alle lide. Herligt. Mm. Herligt, herligt. Men uh, ja, hvis, uh, hvis jeg også lige skal dele lidt med lytterne om, hvad jeg, hvad jeg har spillet siden sidst, så uh, er det bare endnu en lille opdatering på min håndholdte rejse. Lige nu har jeg lige fået, uh, hvad fået flere uh, Gameboy-spil i af uh, Så der, uh, der er nu... Uh, og det er til som selv Zelda, The Minish Cap og Splinter Cell <laughs> til Game Boy Advance øh, på hylden nu. Det ene har jeg ville anskaffe for længe. Det andet mistede jeg øh, i, i takt med, at jeg øh, i, i løbet af min barndom, og øh, jeg flyttede og alt muligt godt. Så det er altid dejligt at skulle købe øh, spil ind igen, man allerede er jeg. <laughs> Men i hvert fald så ser jeg meget frem til at... At komme i gang med The Manish Cap. Jeg har jo hørt, at det er der, hvor mysteriet om Links hat bliver udforsket. Oh. Spændende. Ja, præcis. Det var det, jeg havde glædet mig sådan til. Altid tænker, hvad, hvad, hvad gemmer der sig bag den der blå... Uh, eh, nej, ikke blå. Grøn, grønne, grønne hat. Under den grønne hat, der gemmer sig en blå hat. Ja, yeah. oh, what a twist. Ej ja. Nu fik du et svaret omkring øh, historien med hans bukser. Det sidste kapitel har jeg spillet, så nu er det tid til at have det. var det right. gemmes under bukserne. Nederdele den under bukserne? Ja. Det er meget upraktisk påklædning. Ja. Ej, ja. Hey, Hvis det er sådan en link vil gå klædt, klæ, så skal han da også bare have lov til det. Det skal han. I gonna, i gonna shame him. him. No, uh, no way or the other. Um, det det er lidt underlige ved uh, splinter sagen. det er nok, uh, at jeg ved ikke, om I også, oh, jeg ved ikke, om I også selv har været i den situation, hvor uh, er det, der har været et eller andet uh, nyt spændende spil ude på markedet, og så har I siddet med en lidt utraditionel konsol, og så tænkt, findes det spil til den utraditionelle konsol, jeg har her? Jamen, så giver jeg det et forsøg, fordi det var lidt tilfældet med mig og jeg havde jo min kære Game Boy Advance, og så tænker jeg, åh, oh, men det har jeg hørt godt om, det spil. Jeg ved, hvordan det er til Game Boy Advance. Wow. Splinter Cell, som, som i det første Splinter Cell. Ja, det allerførste. Aller, aller, Det, var sgu altså, One en PC til at spille dengang. Ja. Du skulle have The Definitive Edition. Ja. <laughs> okay. Game Boy Advance, alligevel. Det, ja. Er det, er det 2D, eller hvad? 2D Stealth-spil. Okay. Og det er faktisk altså nu er jeg selvfølgelig rosenrød minder fra første omgang, jeg spillede, det, men øh, det er faktisk, det er faktisk, fint. Og det er faktisk ganske fint, det er nogenlunde godt øh, styr på, hvordan det ligesom kan løse den her opgave, med sådan, hvordan fan laver vi noget, der bare ligner et sjovt lille stedspil på en Gameboy Advance, og det, det synes jeg faktisk, de har formået gør meget fint, Bevæger, fra, øh, bevæger sig fra side til side. 2D. Der er nogle skygger, hvor man lige kan trykke op og så gemme sig for fjenderne. Man kan læse om bag dem og lige give dem, give dem en, et, hvad hedder det, et, et, et nakkeslag. Lige, øh, lige <løb>. knock out der. Jamen, det er ikke, I de første par splintersted, øh, splinter der, der er Sanfisher ikke så glamorøs. Det, det er mere bare sådan, get the job done. Ikke? Det, er ikke, det er ikke sådan noget, hvor han står og jonglerer en kniv eller gør noget fancy der, øh, brækker armen på dig, før du overhovedet når, at skrige efter hjælp, Ej, nej nej, det er bare lige, nok out, sådan det, og, øh, jeg skal så også lige sige at, øh, det er et af de stolte momenter, hvor at, øh, mine, nogle af mine søskende, som faktisk ikke, øh, er så, øh, vild med spil, eller sådan, insisterede på, at de vokser fra det, de blev også bidt af det, så, det var sådan noget med, hvor man skulle prøve at, se sådan, om den her bane den er rigtig svær, kan du komme igennem den, og kan du klare den på, øh, på hard difficulty og sådan noget, så de vil nok ikke indrømme det i dag, men det er meget altså tilfældet, så kan man bare se, så de videospil er ikke så dumme alligevel, hvad? <laughs> okay, okay. Men er du computerspil? Ja, præcis, nej, ja. computerspil. Nu når Johannes <laughs> Peter her, så må jeg nok ikke lade være den, der siger det. Ja, ja, ja, ja exactly. Shit. Alle de gange, jeg har brugt uh, med videospil i mine anmeldelser. Oh no! Skal jeg gå tilbage i retcon ja. uh... Det er <laughs> ikke amerikaner, vel? Nej, det er vi fam. Ja. Uh, <laughs> for... jeg, jeg ved ikke, hvad det var for en <laughs> sang, det der. Ja, min fam. Jeg tror, du er ja. mit gode venner med dronningen i hvert fald. Det er ja helt klart. Hun <laughs> bander altså meget. Ja. ja. Ja, Af en en er den? Hvad er den, <laughs> Nå, den, stil. Nå, det var egentlig opdateringen fra min håndhåndte eventyr. Er der nogen af jer, der har spillet noget mere, I gerne ligevel dele yeah. med, med lytterne? Ja. Yeah. Dig, Lars, ja. Ja, yeah. jeg har endelig fået spillet uh, Marsommerkar. Åh. Uh. På noget, uh, hvad er det vel, early access Er det det? Marsommerkar. Nå. Ej, øh... jeg tror, det er sådan noget japansk nu. <laughs> yes. Ej, det er samarika. Samarika. Det, det, <laughs> det, det <summer> <laughs> The game. Det, du spiller som okay. en, det er en, en finde, der, der bygger en bil. Og, og kører rundt i den. Det er vildt, vildt, vildt godt. Uh, at komme ud i en garage, hvor der bare ligger tilfældige motordele. Og så skal du ellers i gang med at, at bygge en motor fra bunden. Uh, det, er, det er vildt seriøret. Jeg, jeg har sådan, uh, jeg nægter mig selv at se YouTube-videoer uh, fra spillet om, hvordan man bygger den her bil. Men til gengæld så har jeg tilladt mig selv at læse uh, mekanikere håndbøger. Uh, så so det er rent faktisk lykkedes mig nu at bygge en, uh, en fungerende motor i spillet kun ud fra mekanikere håndbøger. Jeg, uh, jeg fandt ud af, hvad det var for en, jeg tror, den, i spillet hedder bilen en satsuma men øh, jeg kunne se, at det var en øh, øh, Hvad fanden hedder det? kan jeg huske. Jeg fandt ud af, hvad det var for en bil i virkeligheden. Og så fik jeg fat i en mekanikerhåndbog fra denne her bil. Lamborghini? Nej. Øhm... Nu kan <laughs> jeg, kan ikke, jeg kan ikke huske... Æ, jeg har set den, men jeg, jeg ved ikke nok, om bilen så til at hvad det er for en. Jeg kan ikke huske, hvad, hvad mærket hedder. Jo, det er en øh, Sa... Su... Nej, jeg kan ikke huske, hvad mærket er, Swift. men... Swift. Det var i hvert fald en model 100A, ikke en model SWIFT, uh, okay. men jeg fandt en mekanikkerhåndbog til den, og så uh, fik jeg samlet motoren. Okay. Og, og jeg, jeg synes, det var vildt fascinerende, uh, så det er faktisk endt med, at jeg nu også har gået ud og, og, og fundet mig en, uh, en uh, 4 række rækkemotor i, uh, i uh, IRL, uh, som jeg har tænkt mig at skille ad og samle igen uh, for the shits and den <laughs> Er det så nødvendigt at lære finsk først, eller hvordan tager du den? Uh, nu har jeg valgt en, en tysk bil, hvor det ah, er lidt mere ja. øh, forståeligt. Ja. Man men man spiser lige smagt pølse og drikker lige smagt øl, når man når en tysk motor, ligesom en finsk. Ja, det ved jeg faktisk ikke. Altså i, i, i MySommerCar, hvor man jo også skal sørge for at, at drikke væske og spise mad, der har jeg altid kun kørt ind, man skal også køre ind og handle, øh, har jeg altid kørt ind og handle pølser og øl. Så øh, det har også været min oplevelse. Man, man, man? kan ikke få andet, kan man? Er det ikke bare det, oh, jo, du kan få chips og frysepizza, mand. <laughs> okay. Bare ikke, bare ikke, jeg Jeg holder mig til pølse, fordi det, det, det ligger simpelthen den bedste bund, har jeg lagt mærke til. Ja, det ved man, mm. Og efter jeg have fundet ud af, at man også kan, man også kan købe myggespray, så man ikke hele tiden skal høre på myg. så asbillede ah. uh, vi jo til en virkelig uh, fryd. Jeg fik samlet bilen og kom ud og køre, og så havde jeg desværre ikke fået sporet øh, øh, styrtøjet ordentligt, så jeg strøg direkte i grøften. Så der ligger min bil nu. Jeg skal lige have, have hentet en traktor og trukket den op og tilbage. Lige have, have sporet den lidt. Det er en vild intens oplevelse. <laughs> øh, og, og der er jo permanent død, så mit første spil, hvor jeg, også næsten, hvor jeg næsten havde fået, fået bygget bilen, så... Bøde træt af, at telefonen hele tiden ringede, fordi folk ville have mig til at komme og suge, uh, suge, uh, suge uh, afføring op af deres uh, septiktank. Hvilket er det, man tjener penge på, blandt andet. Uh, og så mens jeg var i gang med det, så endte det med, at jeg kom til at gå baglands ned i en septiktank og drukne. ned. Uh, <laughs> så det var sådan mit første spil Ja, ja er faktisk på Det i real life. op færdig i en sæbti Jeg er ned i en. Mm. Um, det, var, jeg, jeg trodte, det var min onkel, og hans... Konen, som hvad er det? Jeg ved ikke, de havde den åben, fordi der var alleret i vejen med midten eller, eller andet, og så var det helt mørkt, og der var nogen på toilettet, så skulle jeg bare ud af tis. Og så gik jeg bare ud i det her mørke, og så lige så mit ben bare ned i et eller andet, og så noget vand, og så, så beginte, okay. og så egentlig en anden sige, jeg er faldet ned i brøn. Det er ikke en brøn! <laughs> <Sådan>. øh. <laughs> Men jeg tror muligvis, at, at jeg fik noget sted. Sted åbent længe, så var det, og det har regnet meget, så det er hovedsageligt vand. De kunne ikke lugte noget over i vejen, det lugtede også bare vand, så... Okay. Du jeg, jeg tror, jeg slappede ret billigt for at falde lige en tank. Du druppede mm. ikke, og det, det er det vigtigste. Nej. Ja. Det gør faktisk Men nej, mig som er not Når sponsor, men uh, det kan mm. varmt eller yeah. faldes. Ja. Er der, egentlig, der er sådan en fysikmodel, som man godt kan samle bilen sådan halvvejs, og så køre lidt med den, eller... Altså sådan, det er for helvedet, det er for du behøver, du behøver sikkert sætte baghjul på, hvis du, hvis du synes, det er for, for anstrengt. <laughs> <laughs> øh, og, altså, der, jeg er vildt imponeret over, mange ting, du skal skal justere ventiler, og, øh, øh, altså, bare ting, du ikke ved en skid om, og så kan du ikke starte bilen, så må du ud og prøve at bare skrue på nogle skruer, indtil den kan starte. Øh, og er det ikke sådan, er det ikke, bare et, er det ikke sådan, de ud er, i virkeligheden? Jo. Jeg kan realistisk lære en, en hel del ved at spille spillet Jeg tror ikke selv lige, at jeg har, har tålmodigheden til den slags simulation, men jeg synes, det er virkelig interessant spil. Jeg synes, det er interessant, det findes. Og det, interessante, det er interessant, at det her hardcore-simulationsspil er så åndssvagt og dumt samtidig, fordi <laughs> altså, man er også gå rundt og folk. <laughs> det kan du. Øh, og så er det så også det eneste spil, der har været, været lige at få mig til at kaste op. Fordi da jeg skulle oh. ind hand, handle en af dagene, der... Vi har lige taget nogle, øh, nogle brændstofdugge med for at fylde, fylde dem op også. Og så fandt jeg en fast vodka i mit brændeskjor. Så jeg, den skal jeg da lige prøve at drikke. Og øh, beruselseseffekten i det her spil er meget god. Øh, og fordi jeg var så sulten, så blev jeg nødt til at køre ind til byen. Øh, og det var meget svært at køre, og jeg fik rigtig, rigtig meget kval med at spille, mens jeg prøvede at navigere min kassevogn ind til byen. <laughs> Hvad har man været Oh boy. Og når man bliver så fuld, som man gør af at drikke vodka, så... Mm. bliver den knap, der er dedikeret til at bande på finsk, også låst op. Hvorep <laughs> hvor efter spillet tager en helt ny, helt ny drejning. Det er... Mm. smukt. Det er har en, du at slå din egen hårryde? Uh, uh, det bliver jeg nødt til uh, i første spil med det samme, da jeg kørte i kryften efter... 200 meters okay. kørsel ned ad indkørslen. <laughs> Sweet. Det lyder fedt. Det er rigtig fedt. Ja, men jeg mærkeligt er, ja. altså det er et virkelig kæmpe spil. Mm -hmm. <laughs> altså det er alt imponerende ud, hvis man lige øh, finder en video af det. Men øh, ja, det lader til specielle mennesker som er os. synes. Er der også øh, er der også noget øh, et nogle specielle spil, du eller så også spil fra siden sidst? Nej, ikke siden ja, jeg har spillet mange specielle spil. Eller jeg spillede nogle specielle spil. Jeg, jeg spillede del af øh, Hearts of Iron 4. Ah, yes. Som er det her ja, 18. verdenskrig-simulationsspil, men så har jeg spillet en mod til det, der hedder The Great War. Mm -hmm. det nu er, skal det nu, nu er jeg allerede lige i gang med 1. Med, med verdenskrig øh, i, i Battlefield, så kunne jeg også lige gøre det i Hard to Fight. Uh, selvfølgelig. Har, ja. uh, og det er derfor, synes jeg, man ikke lavet en mod. Altså det, det, det der, altså med sådan nogle strategispil, hvor der ikke er så meget grafik og sådan noget, så kan man lave... Ja, Nemt, eller jeg ikke nemt, men man kan lave meget, som laver hele spillet om. Mm. Og det kan én person lave, ikke? Så der kommer mange af de ja. her interessante spil til, til de her Paradox-udgivelser. Så ja. um, det har jeg leget med ND. Um, jeg lavede la la la la mig et lille storkrig eller det skulle As it should be. Ja. ja det er ikke, jeg skulle lige vinde den første Balkankrig, ikke? Balkankrigen, som vi alle sammen kender. Um, mm. Og så, ja, så kom 2. Balkankrig ikke, som den skulle, så jeg sig selv at inventere Bulgarien eller erklære krig på Bulgarien selv, det var, ja. Det bliver man jo nødt til. Så, ja. <laughs> det er klart. Det er det eneste rigtige at gøre. Men altså, ja, ja. I ved jo alle om den første verdenskrig, og I? Og okay, ja. Jeg har også lige startet uh, at spille som Italien også, hvor jeg er med. Jeg har lige uh, vundet den italienske-osmanske krig. Så jeg har lige fået Libyen, det er ret også sådan. sweet. Libyen og Rodas. Ja, ja, spændende, spændende. I, I behøver ikke, hvis I bliver bryde ind og spørge om noget. Det er, at... det, det er dig, der er eksperten her. Ja. Jeg har ikke så meget tilfælde. <laughs> jeg føler bare, jeg sidder og snakker til mig selv nogle gange. Hvordan er, hvordan er kvaliteten så i forhold til sådan en hovedspil? Er det sådan nogenlunde nogen ligesom den? Altså ligeså polerede? Jamen, ja, det er jo mere eller mindre samme spil. I altså, der er nogle ændringer i kortet, og man har nogle andre sådan nogle nationale, hvad som man kan vælge og så videre nogle andre skins på de her units, så de bliver til 1. verdenskrig i så 2. verdenskrig. Men altså det er jo meget det samme spil. altså Der er nye teknologi osv. Men det er jo bare altså ikoner, man researcher. Så altså. der er måske nogle ting, som. De er ikke helt færdige ved endnu. Nogle events, som lige skal tweakes osv, men videre. man ikke. Altså, det ligner også bare noget, Paradox selv har lavet, fordi at det er bare med, man skraber lige toppen med hard to og lægger noget nyt henover, og så har du lige pludselig første verdenskig. Hmm. Men det, ja, det er meget sjovt. Det er gerne fedt. Hvis der er nogen af jer, der har lyst til at spille online, så kan vi godt ja mm. Det er Ej, på tilbud lige nu til 33% på Steam! Uuuuhhh, det går godt, jeg selv købe det så! <laughs> What? Indtil videre, har jeg bare spillet det på vores pressekontoer. Åh, uh. oh, okay, okay. Jeg har godt set, noget af har været i Vi er være, så lige spille... på Game Test. Det kan være, vi skal spille det på lørdag, hvis, uh... hvis jeg kan ah, Ja. Vi ja. jeg, jeg, holde. yes. jeg holder måske en uh, Game gametestdag på lørdag. Uh, ja, så altså, vi holder en anti-gametestdag Game -test i protest mod at... Uh, at er uh, uh, yeah. de flyttet. De bare det er ikke blevet flyttet, det er bare blevet nødlagt. Det var det ord, jeg prøvede at lade være med at sige, fordi er <laughs> konspirationsteorier blandt uh, lytterne. Yeah. Oh, no. men, men tak for det fra <laughs> jer. So det er jo fordi, uh, Hoffman, han synes ikke, at der skulle være video uh, på GameTest længere. <laughs> så, så kunne vi ikke lave TV-program længere. Det var, det var <laughs> for jeg kan jo lytte. Det er ham, ham, der bestemmer. Ja. Oh, yeah. Fuck sake. Men Nå, nej, øh, ja, vi kunne ikke øh, lige for, men der kommer et program alligevel. Øhm, mm. Vi har små anmeldelser tilbage og sådan noget, så, så bare roligt. Det betyder ikke noget for jer, ser? Eller lytter Men, øh. men, men for os der, der er det, jævde ja, Det er trækket. Det er trækket. Ja, det er det, det er det. det Græd indvendig. Oh. Men hvad øh, med, med dig, Hoff? Når du ikke har træt med at græde indvendig, har du så spillet øh, lidt mere, inden vi går over til nyheder? Jeg har fået spilet Infant Warfare Singleplayer'en mm, med yes affär, jeg om Det er det jeg har ventet på <clears throat> no offense, Det er offens det Du har ventet på Singleplayer? Jamen jeg, jeg venter bare på, på din maniske forvirring oh. Og øh, plottet Og John Snow Ja ja, det er Jon Snow, han er jo mm -hmm. Det er ham der er Captured i år Jeg var med, blandt andet Ham der er hvad? der ja. er Captured Til at være en af skugene. Freja, han er dette års er uh, Kevin Spacey. Er han ikke stemme det, eller de tager en ansigt, så det er det bare <laughs> at tage hans ansigt? Det kunne tage hans lige Nej, han læner også stemme til gå ud fra Jeg jeg har ikke set uh, Game of Thrones, så jeg går ud for, det, at det er hans rigtige stemme. Men everyday, jeg er altid ikke. Det er også hans rigtige rigtig, ansigt. De er ikke, de er rigtig rigtig af. ikke John de hans ansigt. Hvad har du gjort? Du er sådan en, ikke kan se Game of Thrones på et Nej, jeg kan bare godt jeg ser jer. Jeg synes bare, ser jeg gerne må være færdig, før jeg ser dem. Nej. Jeg begynder heller ikke, ikke at spise en kage, mens den ligger som dej i en skål. Vi venter på, at den kommer ud af ovnen. Mm. Får lige lov at køle lidt ned. Og så, nam nam nam nam nam. Så er Lars klar. Yes. yes. <laughs> det lå den alligevel. Altså, den var lidt dejet i de gang man... ja, men... Det, det, det, ja, det var sådan en chocolate uh, chip cookie dough <laughs> ting. Det var... Uh, Half baked. Mm. Ja. Uh, jeg kan for forstå det. Peter, han også mega sur på mig, bare fordi jeg ikke havde... Jeg havde ikke at se det endnu, jeg godt lige en helt sang før begynder at se det. Det bliver sur over. Det kan ikke... kan ikke her. Det kan ikke, holde det kunne ikke snakke på, om. på den værts But... Nej, det er der ikke nu der er. Jamen, uh, Infinite Warfare. <laughs> <laughs> Men hvad vil du sige om Game of Thrones? <laughs> Game of Thrones? Jamen, det foregår ude i rummet nu. Jeg. Hvis jeg set <laughs> sæson. Nej, det har jeg ikke. Er den Ja, der Sweet. Men det er det, det setup der minder om faktisk lidt om Killzone med at dem her der rejste oh, væk, fra, væk fra Jorden, at de ligesom er altså mennesker, de var væk fra Jorden og så er der starter sig en fraktion af meget kriske ikke en race, men hvert uh, fald, som de så er lige sat sammen mod. Tyskerne tager ikke Præcis, fra, de er ikke taget ikke fra Jorden nu Er de. ikke tysker. De er, ligesom ja. ja. er ja, færdige sådi. <laughs> Jo, det kan de ville godt være Men så er de så allieret sig imod De onde earthlings Og det er jo så oh. dem mod os Og så angriber det jorden i starten af er Spillet her Og så laver man så en kampagne Hvor man skal ud og ud og give den gas i solsystemet <laughs> Det lyder helt vildt retarderet Undskyld, jeg siger det <laughs> Ja, men, ja. altså Historien er rigtig dårlig <laughs> Men, men stemningen er faktisk okay i det altså, Der lavede lavet nogle fede tricks Til at få på stemningen til at være okay mm. bl.a. en sådan lidt mere militær naval take på øh, øh, hvad kalder man det, romskive mm. okay, ja naval take på romskive jamen det er sådan lidt mere som det er øh, hvad hedder det, fartøjer søfartøjer skive ja. nej, det er altid der nej, men ellers er det, det nogle gange er det jo lidt mere sådan, space marine agtigt, der er så jo så det jo ikke ja, det er lidt mere battleship det er lidt mere sådan et battleship Yamato. Ja. Yeah. Nu Så... skal vi ikke snakke om anime, Lars. Jeg ved ikke, hvad du snakker om. Du snakker so om anime. Undskyld. Jeg ja, er oh. ikke en anime podcast. Det uh. er ikke apropos anime. <laughs> <laughs> Dobbelag. Det er... Øh, Men det kan du make, godt starte. Make that happen. Hvis der øh, er en kickstarter. Yeah. Jeg tror ikke, man behøver en kickstarter for at lave en anime podcast, hvis jeg skulle... Jo! <laughs> jo! <Yeah. laughs> Det er en, der er stor risiko øh, indbygget, ikke vi har, brug for, øh, vi har brug for pengene til bare at være sikker på succes. Ja, de de uh, bodypillows, man skal investere i, uh, før man ja, laver præcis. en anime form. <laughs> se, hvor meget de fucking koster, mand. Ja. Denne uges bodypillow er... En eller anden for Beverly Hills, er. I anime form. <laughs> det er en anden for Beverly Hills. <laughs> det er, Ja, det er godt at se, at vi holder os kulturelt relevante. Ja, det skal til at sige, Hoffas. Der mistede vi lige halvdelen af vores lyttere. Nu går de jo så. tilbage, men... Er, er, jeg, mente jo nye? jeg mente jo den nye. Er der en ny? Fra 2009 eller sådan. Okay. Ja. Ja, de <laughs> var, ikke, for, så jeg... var det ikke CW, der sendte det? Eller sådan noget? Jeg skal også se det nye Full House. Uh, jeg prøvede at se det. Full House. Det kan du godt glemme <laughs> at komme igennem. Jeg kunne ikke engang lige det gammel. Det gik også for mig, at det gamle rent faktisk var virkelig, virkelig dårligt. Og det her oh, det er... hvor har du kunnet lide det gamle? Mm. Da jeg var otte og så det på tysk. <laughs> okay, men det går vel det at så det på engelsk, derfor jeg ikke kunne lide det. Det skal du ikke det gøre. Se det, se det på tysk, så, ja, så får du... Ja, det er jo tysk. Præcis. Det er forbedret... Full house! house. <laughs> Get det house! Get, Get to hus. <laughs> det er rigtigt. Vi snakker alle sammen med østrisk mm. Det er en autentisk <laughs> oplevelse. Nå hold med, jeg tror det er tid til nyheder efterhånden. Okay. okay. <laughs> Nå, hvad, så... Er det godt eller hvad, den single det, det, det, det, det, det, Nå, øh, den, den, den er okay, den er okay. jeg er okay. ikke helt færdig med den jo. <laughs> okay. Men jeg John Snow også, er øh, god. Jeg har spillet Star Trek, og meget 3, 5 6, Nå, fra, fra jeg stop, stop. Du bliver nødt til at stoppe nu Ellers så er det en uh, self-fulfilling uh, prophecy, med at vi trækker tingene ud og gør I'm not gonna make it happen, Ej. De gæster, der bokker, så over vi så lang tid, det er dem der man snakker mest ved på vej Mm. Not pointing any fingers nej Ej, nej Anyways For dem af jer, som øh, ser frem til mere zombie action Så er der lige, lige nu her på trapperne Æh, hvad hedder det? Den nye episode, eller ikke den nye episode, men den nye sæson af The Walking Dead fra Telltale. Som nu øh, er vi nået til den tredje sæson, og de kalder den faktisk A New Frontier. Så det er den første episode, øh, der kommer her den 20. december, her sidst på år 2016. Og det kommer ud til... Hvad siger du? Hvor er det i rømmet? Øh, uh, right. nej, jeg svar ikke. Det er the final frontier. Ja, uh, yeah, ja, okay, okay, yes, okay, Bare en ny frontier, okay. Det er, det, er, det er en ny frontier, det kan være. Øh, uh, det ved jeg ikke. Måske kommer de lige til Danmark. I don't know. Øh, uh, det kunne være. Det er så særligt. Ja, ja. Der er ikke nogen, der kender til Danmark uh, ude i udlandet, så det er jo lige meget. Øh, uh, det så kan være. Øh, uh, yeah. den er uh, som jeg faktisk spiller mange gode her. Yeah. Præcis. meget smart. Ja, jeg tror, uh, det er det turne. The Walking Dead nu på Bornholm Øh <laughs> Bornholm? <laughs> det kan være at Ej Men øh, hvad ved det? Den her nye sæson den bliver i hvert fald øh, udgivet øh, på alle de platformer, nu kan forestille sig øh, selv de gamle øh, iOS og... Også Android, åbenbart øh, iOS og Android Det være uja, så. Det ja, ja, øh, yeah, yeah, garanteret <laughs> Det øh, det skal jeg ikke øh, Det skal jeg ikke blande mig i sådan noget men det, jeg kan blande mig lidt i, det er, hvad øh, den her tredje sæson som cirka kommer til at handle om. Ud fra de øh, lille små, små godbydder, vi har fået leveret her. Så der er fokus på, på den her øh, Javier-karakter. En ung mand, som, øh, som levede efter sin familie. Og øh, mens han er i gang med at leve øh, vidt omkring, så støder han ind i en kendt øh, karakter. Nemlig øh, Clementine. Øh, som vi jo kender fra sæson 1, hvor hun var... Øh, og hun var en lille pige, man skulle passe på Og så i sæson 2, så var hun en strong, independent teenager, that don't need no guardian Can take on the zombies all on herself cell Maybe Ingen spoilers Og til dem, jeg er der venter på en disk uh, Det er, dis er med i sæson 3, ja det kan, spoiler nok med sig selv Det er en prequel måske Fuck uh. Shit Shit No uh, Anyways så øh, til dem er jeg der også venter på noget lidt mere fysisk. Og nemlig en øh, oh. season... Hvad? <laughs> Hvad? Okay. Øh, men i hvert fald, så, så kommer der også en season pass øh, disk ud øh, den 7. februar næste år. Og det, Indtil videre, så står der altså lige, at det er til Xbox One og PS4. Så det kan være... Øh, de plebs derude der er på de andre maskiner de skal nøjes med digitalt indtil videre. Så Det er planen. Jeg ved ikke lige jer, men jeg har sgu godt nok Jeg har godt nok svært ved at se mig selv vende tilbage til The Walking Dead ja, det sig, så Der så er ikke så mange der der spiller længere, og Det hvad finder man? Altså der er ikke jeg har ikke hørt nogen nævnte eller snakke om altså siden sæson 2 første aften det kom ud og af alt. Yeah. Det kan til at være ja. meget under om dem som rent faktisk spiller spillerne. Jamen der er også bare så forbavsende stor forskel på Sæson 1 og 2. Ikke bare i forhold til øh, setting og øh, hvad er det hovedkarakterer, men også bare sådan Generelt generel logisk direction og rød tråd og likable øh, but flawed karakterer og sådan noget, altså. Ja, der var bare nogle karakterer i Sæson 2, som jeg fucking hadet lige fra. Episode 1 <laughs> Og indtil slut Så Det, det skal er, der næsten også det... være sådan en zombie historie Ja yeah, I know Og så skal det ikke, gå over så lang før okay, de dør. Ah, okay det måske ikke. I want some love Huff Ikke I den ja. dystre og mørke verden You need some love Præcis den her dystre og <laughs> mørke verden Ja Og I kan skrive den mig? til os <laughs> så, så har jeg love til Holm Så der er pincer og smøder, man gør det på Fuck Det er nogle af sexygames på uh, newgrounds.com ikke du ved om det? Der? Okay ah. Det er klemmet søgnet Du får nogle af de der fantastiske uh, Skyrimods nu, når af, af den her nye version lige er kommet Ja yeah. Der er noget, der hedder loverslab.com, du går ind på Så kan jeg anbefale, okay. hvis du gerne vil have okay. Okay. nogen af jer Okay, Freja, du, du kan anbefale til at stoppe, så muter vi dig We can't have this Okay. Think of the children, Fire! Jeg går faktisk efter målgruppen 10-13, så... Åh, oh, okay. Det skal helst være... Jamen, jeg tror ikke, yes. det skulle have været altså... <laughs> Too loot for apropos! Jamen... Det er jo bare lige advare... Det um, uh. skal være... Ja, der bliver ikke webham og ikke... Okay... I skal ikke have okay. de, der, uh, de der links der... Stop med at linke me dem live, i uh, livestreamen... Øhm, <laughs> okay Hoff, give ja. me your best shot Hvad Huff. sidder du og kæmper jeg, jeg har en nyde der er en lille ærlig rettelse til en tidlig nyde vi har haft Med at oh. der måske var sluppet noget oh. ud om Remedys næste spil Ja yeah. Fordi det viser sig åbenbart at den trailer der blev lagt op som godt kunne ud til at være En teaser til et nyt spil der skulle annonceres At desværre var en rekrutteringsvideo til, til folk der var kunne tænke et job ved Remedy Oh, mm. how embarrassing Ja så de har så lavet en ny video, der også øh, lader lidt rundt med forskellige ting Men som så gør lidt mere eksplicit, at det er til folk, der gerne vil arbejde ved dem Ja yeah. De åbenbart søger kontakt Desværre Nu er det yeah. lidt længere nu. Det er fandme, øh, fandme fucked up det, <laughs> Altså, <laughs> jeg, ja, jeg, jeg, jeg havde lige set frem til en ny game trailer, men øh, Ak så skal de bare bruge flere folk til deres dumme, til deres dumme spillers. Ja, det er <laughs> fem meter. Men lad den bare have spillet færdigt først, altså jeg tror. Vi kan spille nogle andre spil ind i Jamen Ja, men hvad er det de laver? <laughs> lad mig til det være ikke har gang i, når han ikke er træt med at lave uh, Max Payne facet hele tiden. Måske det spiller der? Star Trek er Matt der et Matt, jeg har spillet for nylig. Um, det er The Sin's of Soul Empire Jeg vil. Startfag, sidder, ja. Jeg vil spille Alan Wake 2, fra, ja. uh, for fuck's sake Ej, du kan da spille det der American Nightmare kan du? Nej Der Det har vi gennemført ja. hm. Spil det igen God idé ja. Solid plan. Problemet løst <laughs> Jeg er glad for, at vi fik ordnet det Ellers ja. så kan man spille uh, LEGO City Undercover Selvom man ikke har nogen Wii uh, oh. Fordi det er blevet at det kommer til Xbox One, PlayStation 4, og også uh, Swift for os en uh, port Det kommer det til Suzuki Swift? Det kommer til de <laughs> Suzuki Swift, ja <laughs> Jeg tror kun hedder Switch Switch, lige præcis Det Det er jo bare sådan en working title, altså Det ja. For de world exclusive, at de kan annoncere den rigtige titel på Den <laughs> næste. Okay. Så. So. That's how it works, fam men den er vist, kan det passe et spil, der også bliver lavet af Traveler's Tale? Eller hvad det hedder? ikke... Ja, det er Er det ikke dem, der laver de fleste? Jo. Hvis ikke dem alle. Og så er det mere et, øh, et lidt mere Open World-take på dem. De har også Open World-elementer ja. i de nyere LEGO-spil, men det er det så mere... Ja. Open det, World. Det er også, også en af de første, der prøvede med det her, var det ikke? I forhold til LEGO-spilne. Ja, det tror jeg. Mm -hmm. Det i hvert fald øh, et nyt, øh, et skridt i en ny retning for, for de, de utallige LEGO-spil der Så det er jo meget fint, hvis det kan få lidt øh, love til, øh, ud, til øh, ud til nogen som ikke lige har en døende konsol Eller pretty much en død konsol, lad os bare planlægge begravelsen allerede nu Lad os få, den, lad os få det ud til, til de livlige og, og, og mange, mange konsoler derude, Og der bare mangler det han ligger kommet fra Oh, everyone is dying. Det er uh, det er en kontroversiel mening det der er fra. Åh, oh, uh, det er det i sådan Ja. Det man skal gøre. It's a matter of perspective. Aye. I... Jeg føler mig at uh, jeg holder mig dårlig kemi, eh? ikke. <laughs> <laughs> Jamen det er godt. Der skal der skal være noget konflikt her. Vi kan ikke uh, vi kan ikke bare være uh, goodie two shoes hele tiden. Men uh, vi, Ja, vi, vi må jo også se om vi kan overstå den her petty konflikt Fordi vi har jo noget samarbejde vi skal se til i Uncharted 4 Survival Som jo er en gratis update til uh, Uncharted 4 uh, Multiplayer Sweden Hvor de så har stort fokus på co-op i forhold til det her hvad hedder det, online uh, survival mode hvor det simpelthen går ud på, at øh, du bliver smidt ind i en øh, bane Der er nok nogle forskellige at vælge imellem Og så skal dig og tre øh, personer i alt nej, nej, dig og så to andre, kan man jo øh, sige det sådan Og så skal man simpelthen øh, samarbejde om at komme øh, op på Wave 50 Og så kæmpe både øh, Goon, øh, alt lige fra Goons til overnaturlige øh, væsener fra øh, Uncharted 4-universet øh, jeg tror i hvert fald også, at der er et stort pirat-tema her, men nu har jeg så heller ikke spillet singleplayer-kampagnen i Uncharted 4, så uh, det er nok lidt... Uh, det, der er nok nogle andre, der er eksperter på det område, men der er, det er i hvert fald... Er en, ja. <laughs> yeah, yeah, det er yeah. en hård mod. Ja, ja, much. Det er lavet en hård Men uh, der er jo selvfølgelig en masse, en masse perks, man kan, man kan bruge. Man kan kaste sådan, uh, sådan nogle dæmoner ud, der, der hjemsøger ens uh, fjender og... Og visker åbne ting i deres ører og, man kan, og der er forskellige stations rundt omkring, hvor man kan øh, blive øh, re-equipped med, med ammo og våben og alt det her. så øh, Så der, øh, der er en masse at se til Og øh, for sådan en som mig, som var stor fan af de k de begyndte at implementere i Uncharted 2 Så er det noget, som jeg faktisk godt kunne øh, blive fristet til at tjekke ud Fordi til trods for, at jeg er fan Uh, Charlotte sand, hvilket er nok lidt blas blasfemisk at sige. Så har jeg ikke lige fået spillet fire endnu, men det her survival, det ser faktisk rigtig sjovt ud. Det kunne også være, at jeg skulle undersøge, om der var split-screen, men hey. You can't have everything when it looks so pretty. Hvad siger du fra At få lige spillet fire, Fordi jeg er langsom. <laughs> okay. Ja, der er der. Det er en god brænd at se det. hyggelig mange om hyggeligt. Ja, oh. yeah, pretty much Men uh, vi ønsker selvfølgelig uh, uh, Alt mulig held og lykke Til alle de uh, Alle de, uh, de modige uh, Spillere derude, der tager gå op imod De onde onde pirater I uh, Uncharted 4 survival Så det uh, kan man jo bare Give sig i kast med Det er allerede blevet en spill på markedet de spillere, de kan så også bagefter give sig kast med Amnesia Fordi det, der kommer sådan en sammenpakke til PlayStation 4 oh! Med de to spil og en gratis øh, stykke DLC, der også vil komme til modspil i sin tid Ja, yeah, det var Justine til det første Amnesia, right? Ja, det er lige okay. præcis Ja yeah. Det jeg til PC indtil videre Og ja. øh, ligesom du ikke spille spillet Uncharted, så har jeg heller ikke spillet dem her Og det er også udelukkende, fordi jeg har været for langsom Så jeg har ingen anden årsag til det det er ligesom fin vin, sådan nogle øh, gyser spiller der Hva Ja ja Det bare at stå i starten og ikke gå frem Ej That's the plan okay. <laughs> Det er simpelthen Hva? mærkeligt Hva? <laughs> Hva? Vi er bare her Er nu er der <laughs> spiller Nisha? Nej, det er pisse uhyggeligt <laughs> ja, Et par baner, synes ikke det var særlig uhyggeligt Men jeg havde måske også... Vi ved jeg ikke jeg havde, jeg havde en høvl, jeg rende rundt med. Jeg fandt en høvl, og så gjorde jeg det til mine missioner og få den med mig. Så det tager måske lidt af uhyggen ud af det. Øhm, det synes jeg var sjovt. kan var... man finde en høvl i ja, Amnesia? Jeg ved ikke, hvor en høvl i starten af, eller en, og så tabte jeg den ned i vandet, hvor det der monster gik rundt. Og så var det der, der er et usynligt ah. monster der er i vandet. Alain, jeg helt ikke kan huske der, Og så kom jeg til at gå hen til en monster, fordi jeg ville prøve at snakke med det. Øhm, så jeg tror jeg ikke, at jeg skulle have men jeg har set masser af andre spil det på, på YouTube osv. Mm, ja. yeah. Det er sjovt at se at dem, som de bliver virkelig bange for det spil. Så jeg vil godt se uh, Lars spille igen jeg håber. Jeg håber, ja. det. Lars? er håber. Det får vi arrangeret så. Uh, Martin ja. spiller igennem alle amneskespillene på 4. Jeg tror godt, I kan starte en Patreon, hvis I vil have det til at ske. <laughs> det bliver ikke gratis. Bliver I nærheden er gratis. <laughs> jeg tror også nogle af de mest populære videoer, vi har, det er nok også det der PT, som... Vi er oppe til på mm -hmm. Folket er tæt, Lars. Ja, Lars. Folk, lige de se, der spiller Amnesia. Ja. Det er vi øh... nu bestemt. <laughs> start, start en underskriftensamling, så ser vi ja. på det. Ja, så går du ned i løn på gameplays. <laughs> Ikke flere For, toast til dig. <laughs> nej. Du kun nej. en halv toast hver gang, det Ja. bedre. Ja. Okay. Ja. Du, får, du får kun øh... Det er 87 toast i forhold til vores hele toast, hver gang. det lyder meget fair. Ja, det lyder meget fair. Det lyder som en kur. 87 procent toastkuren. Ja. Præcis. Når det kommer til uh, lige at putte nogle ekstra procenter og dele ovenpå en, uh, en herlig oplevelse, så uh, vil Ubisoft nu uh, prøve en lidt anden tilgang. Og det... Uh, det, det kommer lidt ud af den her evige snak, der omkring, hvordan at uh, DLC ligesom skal behandles. Eksemplet i den her nyhed, der, der, der bliver blandt andet nævnt uh, Promethean uh, Mission for uh, Mass Effect uh, 3, som ligesom var uh, uh, begrænset til uh, Day 1 uh, DLC, og så senere hen, langt hen i Mass Effect 3 levealder, så blev det selvfølgelig også tilgængeligt for andre, men lige umiddelbart. Så var det bare et uh, day one DLC Og et andet eksempel som de også nævner, der faktisk er lidt mere skræmmende Det er vist Azure's Wrath Som var den, hvor der var tale om, at det var den endelige slutning Som man skulle betale 7 dollars for Og jeg er rimelig sikker på, at man ikke kan købe det DLC længere Det er sådan noget licensing der, hvis der er gået ud Anyways, en mindre eksistentialistisk krise, jeg lige uh, Uh, ramt ind i der, så uh, skal vi nu fokusere på, hvad Ubisoft har tænkt sig at gøre uh, i den her situation. Og der er uh, Ubisoft uh, VP of Live Operations Anne Blondell jo Join. Jeg ved ikke, hvordan man siger. Nældes. Uh, <laughs> <laughs> <laughs> jeg har ret til at det er racistisk, men det så ved jeg det ikke. <laughs> nej, okay, okay. Uh, det kan I så lige uh, vurdere, <laughs> mens jeg uh, rammer det op, Fordi hun snakker nemlig om, at, at uh, at hovedfokuset for dem, øh, det er lige nu, øh, at de ikke vil tilføje noget yderligere oven på den egentlige oplevelse, man har i vente, når man sådan køber det, det endelige spil. Fordi, øh, hvad hedder det, så mener hun simpelthen, at du, øh, at du spørger efter flere penge af de forkerte årsager. Og øh, ja, hvis det, også er, hvis det også er sådan noget... Øh, Impulskøb og sådan noget Og oh, rigtig fristende uden noget Egentlig værdi, så det er jo heller ikke en særlig god ting Så øhm, Så det, det Sådan som de ser det øh, Hos Ubisoft i hvert fald ud fra den her udtalelse Det er at, at det skal være, DLC skal være en måde hvorpå De kan levere mere underholdning til spillerne Men de skal selv have Det absolute valg Om hvorvidt de vil have noget ekstra underholdning Eller ej, så det skal ikke føles som om at de ...bliver lukket ud af, af noget meget vigtigt content. På den måde. Og der nævner hun for eksempel hof vores uh, darling, Rainbow Six Siege, mm. som et eksempel. Og hvor hun simpelthen siger, at de her uh, gratis uh, maps, der bliver uh, udgivet til, uh, til spillerne... ...det vil simpelthen sørge for, at uh, fællesskabet det vokser og vokser. Og så uh, kan man jo selvfølgelig købe uh, ekstra... Uh, ...hvad er det? Commandos? Nej, hvad det de hedder? ekstra uh, uh, operators, yes og uh, ligesom købe uh, udvidelsespakker, i stedet for at uh, der måske er noget, uh, der er noget meget, meget essentielt indhold, hvor man kan se ens venner, der sådan siger at jeg, ja, jeg fik en fed løn den her måned, så, uh, så jeg har det her mega uh, essentielle uh, uh, content til, uh, til det her multiplayer-spil, som vi alle sammen nyder, men uh, dig derovre, det, det har du ikke, fordi at du uh, har ikke lige du har ikke lige pengene til det, eller hvad det nu må være, så der er heldigvis ikke lige den, øh, den adskillelse der. Jeg har i hvert fald stadig pissed over de der Mass effect så der kom. Ja. Jeg, jeg, jeg, det er stadig kun til, at jeg ikke får genspillet Mass effect. Altså, jeg har kun spillet 2'eren og 3'eren én gang. det ja. en gang okay, til, okay, okay, jeg elsker Mass effect. Det er nok min yndingsserie nogensinde, at nu skal jeg nu spille det. Okay, der kommer alt det der underligt DLC, hvor... Ja, de hedder Profeans, som var sådan nogle mystiske folk, som man kun hørte folk, vi snakkede om. Og de var bare sådan, at var sådan, at ah, vi har lige en af dem som DLC-karakter i eller så. Ja. Jeg kan ikke huske, om man allerede var der en Men det var bare, ja, det var meget fjollet i irriterende. Og så kunne på PC, med mig ikke købe de der DLC-udødelser, altså, fordi man skal købe nogle buyware-money. What? Og så, ja, så skal ja. man købe dem, og så skal man så købe de her udvidelser. Men de går ikke ned i pris, fordi der er ikke noget, der kontrollerer, hvad de der buyware money koster, eller points, eller hvad de hedder, buyware funny money. Okay. Så, altså bare for at købe DLC til en af spillene, koster mere, end at købe af de tre fulde spil. Så det er sådan en helt langt tid. Så ja, jeg har bare gået og vendet på, at de har lavet, lavet sådan en, en remaster, eller, eller andet, så de bare ude udgive det igen med det hele. Fordi, de har ikke givet game of jeg gider ikke købe BioWare Money. Nej, nej det Jeg, tror, at jeg kan nej, det kan jeg da længere. finde. Kan du ikke bare købe den på der store nu? Altså jeg mener, jeg er sådan ikke stadig helt vildt dyre, men... Nej, men jeg tror at jeg nemlig ikke, vi er ikke så på Origin. Der var bare, æh, du skal ikke købe de her BioWare Money. <laughs> Som, <laughs> Som en af bioware en Game of the Year edition, sådan noget. Ja, de har ikke gjort en skid med det. Det er så så undrigt. Det er sådan en af de mest spole her nogensinde. Det var så sådan, vi ikke gøre noget med. 800 yeah. Bioware points for Oracle, måske lige hvad det Koster Det kostes, kostes 10 dollars. For får I 800 oh, no. points. Ja, yep. og det ved jeg ikke, hvor det betyder, hvor meget det er. være. Oh that's, that's fucked up. That's dumb. Det giver vi ikke. Man kan pre-order... what? Årh, <laughs> hvor <laughs> lang tid skal jeg vente indtil den fulde Mass Effect 3-oplevelse? Hvis <laughs> der <laughs> er deltid. Origin, <laughs> kan du pre-order 800 Bioware Points for 100 kroner? What? Du must have Dragon Age 2. Okay, så kan man... What? Jeg tror, jeg kommer ind på en helt side lige nu. Origin... Det er, yeah. det er yeah. Origin. Det er bare, at de har søgt gennem Google, så kommer ind på et eller andet, som jeg ikke tror, at jeg skal være inde på, som de ikke ved at eksisterer. eksistere. Uh -oh. Hvordan giver det mening at pre-order points til Dragon Age 2? <laughs> <laughs> It's a scam! <laughs> okay, ja, det, det kan uh, tage lidt andet. I kan yeah. pre-order 800 bioweapons for 200 kroner Eller 600 bioweapons for 200 kroner. Value option. It's a deal. Yeah, Value option, det... som er det sammen. <laughs> det er solid uh, investigative journalism, du laver derfra. Ja. Det må vi sige. Yeah. Men hvis I kan på origin, origin access. origin access. Du kun 32 kroner om måneden, så sparer I 10% på jeres purchase af 800 BiWare Points, som koster 100 kroner. Så sparer I 10 kroner ved at betale 32 kroner. Jamen, du har jo købt dem 15 gange. 15 point. Du har købt køb så mange BiWare Points, du har lyst til, fra Nej, jeg, jeg kan pre-order dem, jeg kan pre-order dem. No, okay. Not, I... oh, yeah, okay. I... Det bliver ligesom Bitcoin. På et eller andet tidspunkt bliver de sindssygt meget værd. <laughs> jeg har faktisk uh, kommet til at sige noget forkert. Det er kun, Hva, de, hvad er det? Det er kun de 800 DIY-points, man pre oh. kan pre-order. De er 1600 DIY-points. Skal du købe lige nu? Oh my god! This <laughs> <er det> den <laughs> It er everything! Det er den mængde, du har Det koster det samme, men du får dem til enkelt yeah. nu. Ah, <laughs> uh, origin as <is> a factor. <laughs> uh, true that. Jeg har, jeg har, også, jeg har også en nyhedshistorie. Ja? Yeah? Ja. Yeah. Yeah. Kom med uh, det. I, I det der øjeblik der er Europa 4, fire, uh, the oh. Danish, uh, the Denmark update gået live. Oh. Yes! What? Jeg ved ikke hvad den gør, men uh, det, det kan jeg ikke finde ud af nogen steder. Det kan være at det er en um, opgave fra Freias, en vestergene. Og der Altså, de udgiver... hvad det Patches? de har forskellige navne. Så det sidste, den sidste hedder Prussia patch. Um, Nej, den sidste hedder ja den, men den nu hedder den Danmark patch. Danmark. <laughs> Og Fantastic. den ændrer blandt andet, at Christian den 3. Uh, bruger den korrekte titel mm -hmm. som Ærkekonge, og ikke mm -hmm. konge. Yes. Det tror jeg, like er, er mange, der har ventet på. Yeah. Fantastisk. Især Huff, Ja. Jeg ser, hvor han ser ud lige det nu på hans webcam. <laughs> jeg har <er> blown away. <laughs> jeg tror på det. Jeg kan se på mig, jeg er blæst. Mm -hmm. bl du, du er, du er <laughs> blæst, hof. Yeah. Du er så blæst. <laughs> Nu hvor du lige snakker om Ubisoft Og deres annoncering der Har du, eller har I hørt om Om den her snak om, hvordan de vil fokusere Deres spilfremadret også Med at de vil lave mindre Narrativ fortælling Men fokusere mere på at lave et ah, ja. Et bedre univers, og så lave det til sådan en Anekdotefabrik, som de selv kalder det Altså hvor der nok kommer sådan noget emergent storytelling Oh my god Så de vil lave Marvel besendt mig Den opstår bare sådan Ja folk de står og Ja man Det godt forestille mig at ja, de kigger på sådan noget som Ja meget Endmark i en univers Hvorfor vi det med spillere? Altså, hvorfor laver de ikke bare en masse spil i samme univers? Nå, no, på den måde og det er jo nok egentlig kan sige, en udenmækkede idé til mennesker. Hvis man kan lave et spændende univers mm. Altså jeg, jeg synes, øh, lige her i den her tale har der nævner de så Bruger de så Far Cry 4 som eksempel Mhm hvor det er jo også er sådan en stor omverden verden, og så er der så forskellige fraktioner, og så har man en skæv, hvor man kan pille dem imod hinanden, eller man kan kaste med nogle mærkelige ting, og så sker der nogle mærkelige effekter. Og så spiller tingene sammen, og kan pokke eller en løve, eller en eller kæmpe mum eller, eller andet, det ved ikke. <laughs> og så sker der nogle ting. Um, så ja, jeg, jeg, jeg tænker lidt, det giver mening i forhold til, at de har så mange open world-spil. At de måske siger så gå lidt tilbage og så ikke siger, nu skriver vi en anden dybdegående historie Og så er der så en masse scene der afbryder gameplay hele tiden Men at vi i stedet for laver en realistisk verden eller en verden, man kan leve sig ind i mm. Og så sker der ligesom nogle wacky ting, som bare i de gode world Og <laughs> hvis man lige kaster en molotov cocktail ud i et vejkryds så går folk om og kører <laughs> ned eller et eller andet så altså sådan Der sker oh en masse God. random dejlige ting i gang men... ja. Kommer der bare folk op til en sådan du er bare så badass, vil we'll join din faction Så Ja, en nyt narrativ startede der Allerede der, ja Det, det kunne jo være Det er Hoffs life, okay. der lige startede der <laughs> And that's how I became a... Hvad hedder rioter, eller... Hvad hedder, det? Hvad hedder de der i Watch Dogs 2? Autonome Dead sick Ja, de yeah, dead sick And that's how I became a dead sick member <laughs> Autonome <laughs> Det er det det er faktisk rigtigt nok Jeg ved det ikke, jeg hedder er ikke med ej, de er autonome. De er ikke anarkister. Jeg er anarkist. Er du en anarkist, Lars? Det, det er mm -hmm. uh, we, we figured that out ages ago. Rebel. Oprøret mod systemet. Um, apropos... Uh, at være... Uh, det, der, det der... Den der fine idé med at være en rebel og sige nej. Nu har jeg fået nok. Nu vil jeg ikke finde mig i det længere. Det er uh, en, den evige kamp om at... Uh, og med at skide i bukserne. Uh, fordi der er mange der mener at det skal de jo bare have lov til. Når de sidder og hygger sig med, med et gyserspil. Som siger nej. Det her, det er min autentiske oplevelse. Og min reelle reaktion på de her jumpscares og sådan noget. Jeg, vil, jeg er ligeglad lige med om, om jeg bliver til grin. Hvis jeg vil skide i bukserne skræk, Så er det det jeg skal have lov til. Og hvad hedder det? Red Bells. Red Red Bells øh, Som er udvikleren bag øh, Outlast 2 Efterfølgeren til You guessed it, Outlast Et øh, gyserspil Spooky, spooky, førstepersons gyserspil Og øh, de har nu lavet en øh, Honest to Guard Kickstarter Hvor øh, man simpelthen kan øh, Donere og Og få En Blæ I'm not making this up En, en, øh, en en <laughs> Outlast, Outlast 2 uh, prepared, uh, eller uh, special, customized, uh, uh, diaper sam uh, Sammen med en Steam-kode Er det Du kan få en blik Ja, det er Ja, det kan man Så, so, uh, get to it folks ind og in finde uh, Underscares, the diaper from the creators of Outlast 2 It's real I skal have 40.000 Canadian Funbox. Bucks I har kun fået 15 Der er 14 okay. dage tilbage Skynd jeg for sagen! Men hvor mange Bioware Points skal de have? Oh, det vil jeg <laughs> Ja det er jo et spørgsmål Jeg håber det er 16 ude Hvis jeg preorder dem Så ved jeg ikke hvornår jeg får dem <laughs> Jesus fucking Christ man. Det kan jeg stadig ikke komme over Det der oh, med at yeah. preorder og de pointe Hvis I googler Bioware Points Så er det det første der kommer op Jamen for helvede søster jeg har da ikke stadig jeg bare på en. De har lukket deres side Bare været money, var det, jeg søgt på, og så var det første system is rigged. Det ligner godt nok deres der lige Jeg ikke på det. For jeg hvad er været, du finder <laughs> <laughs> <laughs> Det er ikke meget. Nej, <laughs> nej, no, no, no, no, I det. do Det er er der nogen af jer, der har sat tænderne i The 2 nu. Nej! Nej, desværre! Okay. Udvikleren siger nemlig, at uh, Altså, det lyder som, det der er et positivt boss omkring det. <laughs> men de siger det. Udvikleren. udvikleren siger, at ja, det er det godt. Ja, på at alle folk elsker det. Køb det nu bare. Godt ja. Mm. Ja. Uh, De siger, der er en New Game Plus mode på vej næste måned, så det er næsten hver december. Øh, som kommer mm -hmm. gratis til, til de kære spillere Så man kan vende tilbage med hendes nye abilities Og smadre folk i de der stakkels øh, begynderbaner Yes Det kan man se frem til Det er min plan Det er din plan Du skal jo lige igennem det første år Så skal skal lige klare de svære yeah. i svære baner også Naja Har I nogensinde spillet et nyt I det hele taget? Mhm Resident Evil 4 Massaker Men er det ikke bare at spille det igen? Resident Evil 5? Nej Massaker. Resident Evil 4, der er uh, New Game Plus, hvor man beholder alle sine våben, og, og uh, ikke specificerede spanske penge. <laughs> det er da rigtigt. Hvad, hvad, hvad er jeres favorit uh, inden for New Game Plus? Der? Fordi uh, jeg synes da ikke, uh, Resident Evil 4 er et dårligt bud. Der er de der souls... Borderlands? Ja, oh, yeah, Borderlands. Borderlands. Okay. Jeg ja, det, oh, yeah. det kom så langt i det oh, er kan man også godt. Jeg kan ikke huske, om jeg bare startede en nyt, eller om det var en ny GameClass i Bullseye, Den New Order. Det spiller jeg i hvert fald ikke. Hvordan tror, det nok, egentlig det fungerer det. med introbanen? Har man. Har man, uh, har man så bare alle de våben fra fremtiden? Nu skal jeg selvfølgelig eksplorere. Men, det, jeg tror, du underlager jo abilities i det. Eller at som man kalder det. Og ja. ja. forskellige ting. Jeg tror bare, det er dem, du beholder. Jeg, oh. jeg ved bare ikke om start på det igen, eller om skal starte på Doom igen B2 hmm. er fucking god spil Har du spillet D.O. Ja, jeg ja, anvendte ah, okay Det var bare rimelig, det var ikke så godt ah, det er oh. så godt som det var generet. det er rigtigt Det var en som ja. Og så, altså, hvad, hvad er det man kæmper mod til sidst, ham der? Det er det det er jo lad. Jeg okay. har hus ikke huske noget efter, at var også <laughs> det Kan jeg ikke huske noget som helst? Nej, nativt så er det bare ikke sådan, at kedelig, så var ikke sådan. Ja. Det så er sådan noget, de sådan lidt slappet sammen for at lave nogle, lave nogle penge, som ingen i studiet nu synes var interessant at lave. Så det var sådan lidt, ja. de, de gjorde eller andet, men de, det hænger i rigtig sammen. samme er, de blev lige snart med dem møde så... Men bare det er da det. Altså, det er en øh, fed åbning og sådan noget, men, men derefter så, så er det bare kæde. Men der er jo sådan cirka uh, spil, uh, spilhistoriens bedste monolog i de spil. I Old Blood? Ja, The New Order og Old Blood. Mm. Jeg, jeg ved tro at, troede, det. at, uh, at uh, Blast Blast er en ny order. Jamen jeg elsker The New Order. Der, der er altså nogle gode ting. Strat Hvad fanden Præcis, det er pissegodt Det er det, man lige har lyst til, når man vågner op fra et eller andet halv øh, Vegetable Stadie Så er det lige det, man har lyst til yeah. Apropos det er det. af <laughs> Hvad? Ikke meget Nej, okay Æ, Apropos at vågne op som øh, Som en øh, Som en grøntsag, så skal vi lige øh, blive opdateret på, eller lige få en update øh, vedrørende System Shock Remak'et. Det, så det er jo også nu, du skal besøge og hoff, og få dine implants øh, justeret. Ja. Altså... Hvad det? Robot-implants, oh. siger. Åh. skal ikke? Ja. Ja. Oops. er ikke Jeg har lavet en bigger ass. Yep. Ja. <laughs> oh, nice. Jeg ved ikke, hvad din prioritet er her i System Shock Remak'et, men... Øh, det er et rollespil. Det boost eller ass. You, you do you. Ikke? Man kan gå to veje. Ja. Man kan kun de to. Hvilken skill tree? Hvilken vej skal jeg gå? Det er ikke til vide, ja. at vide, hvad der bliver trenden det næste år, om det bliver boost eller ass. Ja. Så det, man skal virkelig man skal tænke over det. Det er ja. gør man bare lige i Man skal lige uh, tænke over sit build, før man går i gang med spillet. Ja. <laughs> I hvert fald så, uh, så er der en update uh, inde på... Uh, ind på deres Kickstarter, fordi... Øh, øh, ja, Night Dive Studios, der står øh, for det her remake, de øh, gjorde brug af en Kickstarter. Ooh, shame on them! Så øh, de har nu sagt, at de bliver blevet nødt til at udskyde spillet, og deres mål, det er lige øh, Lige PC, <coughs> sorry, at øh, udgive spillet på... PC, Mac, Linux, Xbox One, PS4... ...omkring det andet kvartal i 2018. Og de, og de er så altså ikke sikre på, at de kan udgive spillet på alle platforme på en og samme tid. Men de gør gøre deres bedste. Så nej. det er jo lidt ærgerligt. Fordi, så, de er, så de er på det stadie i processen, hvor der er nogen, der har foreslået det. Og så er de ikke rigtig kommet længere. Og nu skal de bruge mm. nogle penge. Nej, nej. Altså de, de, de, havde, de havde jo en Kickstarter i gang, og det var en succes. Og så sagde de, at vi regner med at er øh, spillet færdigt omkring december 2017. Men øh, det var det var selvfølgelig også en successful Kickstarter og en masse stretch goals og sådan noget. Det så. er hørte, spillet er færdig. Men i om spillet er færdig, ikke? Det det var ikke. Altså, jeg har ikke fuldt så meget med, så jeg kan ikke lige vurdere det. Er det altså, originalt spillet eller er det? Alsasm Sherlock 2. Nå. Nej. det, det remake er det er et remake. Det er et remake. Det er det første. Ja. Yeah. Så er de også færdige. <laughs> Jamen, de skal, lige, de skal lige finde ud af, hvordan de, altså, hvordan de, de laver. Okay, jeg er modstander. Det er okay. Spurg spur de om min holdning. Nej, det går ikke helt okay. Jo, ja, <laughs> <med de> <laughs> du må gerne komme med Du komme Jeg synes, det var en god ting, Larsen sagde. Om mm. at uh, finde sin tor. Jeg synes, det var kontroversielt, men uh, I like your gumption, son. Like your, uh, like your moxie Jeg ved ikke, jeg forstår ikke hvorfor, hvorfor remaker man Altså, hvad, hvad er det man remaker i en? En System Shock It's Altså det var meget Altså fra en tid hvor First Person var meget simplistisk Og jeg føler lidt, at de ting Det spil havde bygget på at blive videre i toeren Så jeg forstår ikke helt Jeg ved ikke, hvad folk er nødstændig de score i forhold til det um. her Goddammit, for jeg i din slag Trækantede ansikker Så er det et indslag, jeg tror ikke, jeg ser ikke gametest Hvis What? det var <laughs> du... det, med. Har du var det Gud, når du Har du, hvad sagde du der? Må jeg selv det samme, eller sagde jeg ja, der du Nej, jeg ser faktisk det samme til lidt Nej, okay, jamen, så er du næsten meget klog Ja, du er Jeg ramte rigtigt Yes Ja Hvor fanden... Men jeg har aldrig spillet, jeg har aldrig spillet jeg. Men, jeg, men jeg har så... så også backet den samtidig med, så Nej Full disclosure yep. Ja Godt, godt Skøt Altså hvad er det fra jeg kan sagtens føle der i den lidt øh, tvivlsomme gode idé, de har tænkt de har siddet med når de øh, ville remake det første spil især også når at de tidligere øh, udgav øh, hvad det de udgav det allerførste System Shock på øh, på GOG øh, Enhanced Edition, hvor at der var den originale version med alle de underlige controls og keybindings der nu var øh, vedhæftet, og så den lidt mere brugervenlige udgave, Enhanced Edition, hvor der, der simpelthen bare, der er VASD, øh, Movement er og Mouse Look og alt det her, og det er jo en version, som jeg sagtens skulle forestille mig sådan, okay, men jeg er måske ikke så tålmodig øh, altid til at sætte mig ned og spille sådan en gammelt spil som System Shock, men øh, med sådan en Enhanced Edition, så er der lige... Øh, så er det lige finpudset nogle ting i forhold til styringen og sådan noget. Så kan okay, jeg ja. i gang med det. Så jeg sidder der også og tænker, hvor, hvor relevant er det lige med en remake. Og har de så tænkt sig, at remake det første spil, det andet spil, samtidig med, at der også er et hold, der arbejder på et tredje System -shock. Altså, <laughs> de har sgu gang i en masse, synes jeg. Ja, altså... Hvis, ja, jeg ved ikke, remake... Det skal bare lave en remaster, og så smide det på gaden, og... At videre. altså det var, lidt... det var det, jeg havde brug for i Hområdet. Det var mig, de opgraderede grafikken lidt og fingbrused. Mm. Så lavede de sådan nogle fuck-ups, som gjorde, at det skulle spille lidt for mig, <laughs> der er nogle scripting-errors og sådan noget. Mm -hmm. um, det blev aldrig siden. Det tror jeg, fordi jeg mener, det blev nævnt, men jeg sad aldrig nogensinde tilbage til det. Um, <laughs> Det, det, det virkede meget fint for mig, jeg spillede lidt senere end dig, men man kunne stadig ikke sætte sine skibe i formation. Hvilket var absolut den eneste grund for mig til at spille World i første omgang. Så oh. det var jeg virkelig ked af. Det er stadigvæk et underhåndende spil, men jeg var virkelig ked af, at jeg ikke kunne lave Parade-formation. <laughs> hvil det er det eneste, jeg gjorde, at var bare parade hele tiden. Jeg <laughs> nice. spiller uh, Star Trek, uh, eller Amada 3 med mine. Så... Kan man parade, eller? Er du kan create oh, Harry. Game of the Year. Jesus er Det skal nok det bliver named drop, rimelig ofte i det spil. Jamen yeah, det er jo du cuttede mig off! Jeg har yeah, ikke cuttet off uh, tre ud af de fire gange du har nævnt spillet. Men Star Trek Amater, er det ikke stadigvæk en mod til uh, et andet spil? Sensual, jo. jo. Så var det jo ikke, det, men det var, det var det, nævnt der, ja. ja. Mod til Sensual Empire. Det er at jeg ikke kan spille det, fordi at... ...Motsdesens Person på er skænds til det her spørgsmål C-drevet, og der har jeg ikke noget plads. Oh. Det, det kigger vi lidt på. Det er faktisk... <laughs> I'll <laughs> hook you up, fam. Ja, nice. det sender dig at C-drevet. Gjør dig! Årlige begivenheder, der hedder The Game Awards. Uh, jeg prøver uh, at glemme det. det er de der spike, spikes... Awards, eller hvad det yeah. er uh, Doritos svært. Pope Awards. Ja, den har været, øh, været ved Spike. Nu er den vist selvstændig, og det er Jeff Keighley, der står for den. Åh, oh, Doritos oh. Pope. Det blev jo mm. sidste år, ikke? Det var det, han det første år. Det var det ligesom bare hans ting. Ja, sidste år, yep. der var det selvstændigt første gang, jeg tror jeg. Yep. tror. Altså, ja. ja, okay, ja. Jo. Yep. Og det er også sidste år, hvor, at, øh, hvad hedder han? Hideo Kojima, han blev snydt for hans award. Oh, no! og Det, det er er derfor... blive snydt. Han blev bare bedt om ikke at møde op <laughs> i ja. sit firma. Ja, han blev også lidt snydt, ja. Men så havde vi vores yndlings uh, Snake-skuespiller oppe, Kiefer Sunderland, til at ja. tage imod prisen, selvfølgelig. Selvfølgelig. Ja, han er jo ældvild og... Ja, ja. helt meget ved det. woo uh! Det er også derfor, jeg kommer til... passion i hans døde, og øjne. <laughs> til den i år, der, der lyder det til, at uh, Hideo Kojima han får en award lifetime ah. der, der Men endnu vigtigere, det er min nyhed går ud på, det er at der er to øh, fanprojekter der er blevet trukket fra Show. Det er fordi oh, der er anden oh. en kategori der hedder best fan creation. Oh. Øh, og to af dem, best fam -creation, er fan creation af fan. Og to af de spil. Det var. Det vinder <laughs> creation. Hmm. Uh. Han er en Natural Occurrence uh -huh. Og de to spil det var Pokemon Uranium og øh, Project AM2R Altså Another Metroid 2 Remake Det er uh -huh. mega yeah. godt Og de var nomineret til den kategori her, men de er så åbenbart blevet trukket <gasps> Shadow Band, som holdt mig nok ved oh, no. kalde det Fordi at mm. skaberne af de to projekter, de vidste åbenbart ikke selv at de var blevet trukket tilbage igen nope. Med nomineringen her så de kan simpelthen ikke, de kan ikke komme med alligevel. Snøft. Kan I ikke komme med? Jamen, men der gør ikke nogen... Men er historien bag det, Det du... Jamen det, det, det der, der, der er ikke blevet nogen sidder jo. Det er bare blevet trukket, Hvorfor? Tilbage. Blevet trukket tilbage. Hvorfor har du gjort det her? Jeg ved ikke. <clears throat> altså, Vil du sige, at Star Trek, Amato 3 har en chance for at, at komme med? Er det fan-make? Det kan jo godt være, det er fan-creation. Ja, ja. Men så skal du jo opstille det til nominering. På en eller anden måde. Ja. Det. Det, det er for plads til det, de to andre bliver trukket væk, måske Selvfølgelig uh, this, uh, You oh. did this, Freya. Du kan lige finde hans e-mail, så du lige skal til ham Det er så Der går, <laughs> går så lidt spekulation i, at Der er en af dem ved Nintendo America Som selvfølgelig er dem, der har øh, Fået lukket de her to projekter ned, fordi det er uh, copyright Blablabla bla, bla, mm -hmm. øhm, Som også er med i boardet Ved de her komité eller whatever det nu er UN, Whatever så, så selvom de måske ikke decideret sagt, at de skal trække dem her væk, så vil det måske være et underligt signal, at der sidder en og skal portere om, om det her, når det er noget, de lige ligesom har med til at lukke ned. Mm. Så det er lidt det spekulation, man begår på, men uh, I don't know, man. I don't know. Det er sgu, det er sgu noget råd af det. Selvfølgelig så skal der også være plads til Star Trek og Marvel 3, men uh, come on, man. Det, kan, det er du, ikke trække 2 vi du ikke Nintendo. tage to spil for et spil, hva' Nej, show some love til po Pokémons Come on, make it so Som de vil sige i Star Trek Er det ikke det de siger i Star Trek fra Star Wars yeah. Jo, nej jo, Star Wars Er det ikke det de siger i Star, Wars? Star, Star Wars? Star Trek Make it so Star Trek Hvad snakker han? Ikke noget Make det it so, really The Force does Ja yeah. <laughs> Man kan <laughs> nominere bedste e-sports Uh Nu vil jeg anbefale mig gøre ind af på Bjørn Høen Rue Hvor? Hvem? Bjørn Høen Rue? Nååååå Ja Starcraft Jamen. 2 spiller Hvorfor bløder mit Nu vi har dig fra jer oh, yeah. Så skal vi da lige snakke Du kan måske lige forklare det kort <laughs> Mit hjerte blødte da sundheden, så nyheden, selvom jeg ikke helt forstod den Men det er noget med, at uh, Starcraft 2 Hvorfor bløder mit hjerte? Det, det, det er noget med, scenen ved, i, i Sydkorea er blevet Ændrede lidt, yeah. indskrumpede lidt. Ja, yeah, altså siden... Øh, man kan sige... Altså, E-sport e som en stor ting er jo ligesom noget nyt her i, i det meste af verden, men delvis i Kina og hele i Korea har det, har det jo kørt, altså siden i hvert fald siden 2001, som en stor ting på fjernsynet osv. Og, ja. øhm, og det sidste var selvfølgelig StarCraft, det originale. Øhm, og de havde så den her, holdt, den her liga, som hed ProDig, som var en, ja, en holdliga i StarCraft, som jo ellers er et mod et spil men de havde de her hold, hvor de trænede sammen både huset sammen, og, og så kom de også til den her liga, hvor okay, så sendte de en spiller ind, og så hvem sender de andre, og de andre, oh, så sendte ham hen, uhuh, det er crazy, og så, ja, så spillede de kamp, og så var en der vandt, og så, ja, så ham der vandt, han bliver derinde, og så holdede de til sammen, okay, hvem skal vi sende ind nu, sådan. Det var sådan en, ja, en kæmpestor ting i Korea, og dem, som fulgte StarCraft andre steder i verden, de sad og så det. Og nogle gange så var der ikke det var ikke noget oversættelse. folk sad og bare så det koreanske streamer osv. Øh, jeg kom lidt sent ind i det, men øh, okay. så for ja, nogle år siden, så skiftede vi til StarCraft 2. Øh, men det har så været lidt problematisk, fordi ja, StarCraft 2, det blev ikke lige så populært i øh, Korea, som det gjorde mange andre steder. Så det er sådan lidt kørt på, man kan sige, ja, på det beholdte liv, at, at den her liga den også var. Altså der var sådan den her, en, en connection mellem holdene og ligagen, hvor de her store øh, koreanske kooperationer, som, som gav navn til holdene og også betalte for ligagen. Så det var sådan lidt underligt, at. Det kødte ikke rigtig rundt længere, så nu bliver de nødt til at nedlægge ligaen, og så altså på samme tid, så døde alle de her hold også, fordi det er de samme sponsorer. Det er de, altså Samsung og de andre koreanske firmaer, som ligger navn og udsponser til alle holdene. Så det er sådan et fald fra hinanden. Der er stadig det hedder Star League, og det der hedder GSL, Global Starcraft League. Men det er så bare altså enkeltmands turneringer, hvor folk spiller mod hinanden. Så de har tabt det her, den her holdliga som bare har været så vigtig, og også været en måde, hvor mindre, altså ikke de her spillere, som var rigtig, rigtig gode, men lå lige i niveauet under stjernerne, de kom ind og nogle gange mm. br brillerede i de her holdlige, så der kommer nok til at være færre grønne spillere i fremtiden, og øh, måske mm. færre spillere i det hele taget så. Øh, så ja, altså, man kan sige, Starcraft er sådan lidt blevet mindre og mindre i ovenaf, og det er sådan set også. Det nok altså, det er en e sport der har siden 2010, eller måske endda siden 99, hvis man taler der ikke en elkræft. Så det er, ja, Det kunne være jeg lidt, og det var det der skete. Ja, men det betyder ikke, at Starcraft forsvinder eller noget. Uh, det er sådan set meget uh, healthy på mange andre måder. Mm. Okay. Og der har lige været i ja, til blidskunden var der jo den store finale og så som også var rigtig fedt. Så det kører sig. stadig rundt, men ja, der forsvandt lige en, en del af, af Stark historien. Ej, ja. Okay. Det er godt, det kan helt væk. Man, man måtte håbe, de kan, de kan finde, ja, hvad skal man sige, turneringer ja, ja. eller arbejder et andet sted. Ja, altså, man kan sige, for, for de bedste er det nok ikke noget problem, fordi de vinder jo nok penge til, at de kører rundt osv. Men, man mm. får Opbygger mig ikke det der talent, når der ikke er en masse store spillere på TV, og børn, der vokser op med at se dem osv. Altså mm. den generation, der nu, de vokser op og ser sådan nogle som bokser. Har de Emperor i TV tilbage i, i starten af 2000, øh, hvor de havde sådan nogle underlige sølvdragter på, fordi det er jo e e-sport, så, så skal de have rumdragter. Så, ellers ville det være noget. Lidt. <laughs> de har mange sove ideer dengang, men øh, Det er altså, det klart. Det, det forsvinder, men altså e sport i sig selvklart, er jeg fint i Korea. Jeg tror, League of Legends er ved at dø en lille smule ud, men så Overwatch og sådan noget er blevet mere populært. Så mm. det, det skifter jo hele tiden, yeah, ja, sådan er det mest e blot. Men ja, vis jeg har lavet med StarCraft. Ja, yeah. yeah. og apropos StarCraft, <laughs> så kunne vi <laughs> nok godt bruge din ekspertise igen, fordi der, der er nu kommet en ny, øh, en ny pakke ud. Øh, okay. en, en patch, der øh, Til StarCraft 2 Der fik så noget, noget af det, der fik noget øh, Multiplayer, og så er der også øh, Den her øh, Tredje og sidste mission pack Til okay. den her, det her Nova Covert Ops Som altså fokuserer på På den her Ghost karakter Nova, som desværre ikke fik Sit spil i form af StarCraft Ghost Men nu har hun i hvert fald gjort et Comeback her på den narrative front i... Ja, yeah. altså hun også i, med i, i, i Star Trek Ja, yeah, yeah, hovedspil, ja, det jeg. Uh, ja, der skulle hun også lige med. Jeg har spillet... Jeg har ikke fået spillet den nye tredjedel af The de Cover Ups, men jeg har spillet de to mm. første. Jeg synes, at mig okay med det. Um, yeah. Jeg ved, altså, Blizzard, de er ikke særlig gode til at skrive historie, men altså, <laughs> oh, uh, det er sådan lidt elendigt. Jeg tror, de har skrevet for mange World of Warcraft-historier til at kunne finde på noget <laughs> så, øh, mm -hmm. Men at det er udmærket. Det er ikke lige så forfærdeligt som, som noget i StarCraft 2 var. Ah. den fulde en fuld kampagne, hvor det gik sådan lidt... Ah, især i, jamen, især med Heart of the Swarm. Der, det blev lidt kedeligt, og det blev lidt underligt. Uh, ja, Jim Rainer, han sad bare og, og græd og tudede og sådan noget. Nah, det er ikke det, jeg har lyst til at se. Jeg bare kan se Jim Rayner gå rundt banden over et eller andet, eller ja. Er du bange for en mand med følelser? Ja, jeg skulle også lige til at sige, vil du ikke gerne have... ...vil du ikke gerne have tredimensionelle dimensionelle karakterer, der giver sig tid til at sidde ned og grade? Problemet er, at jeg aldrig rigtig har etableret, hvorfor han har forelsket hende og været Karrigan. Det er, han bare... Har du set? Hun ser ham ud, jo. Look at that ass! Hun har klovlet uden for kroppen. Det er altså ikke særlig attetut. Hey, hey, hey. Hey. ikke shame hende, vel? That's Hvis det er sådan, hun ser ud, så skal hun også have lov til det. <laughs> sex <Searching>. shame. <laughs> <laughs> <laughs> Nej, men det, det, det synes ikke, at, at noget af det blev... Det havde ikke brug for, jeg havde ikke brug for en historie der gik over... 6-spil. Se, altså, eller 5-spil. <laughs> det var lidt for meget. Øhm, Pysselig. Den det er blevet etableret på nogen måde, reelt set. Altså, Kari, I originalen Starcrash, Karrigan og Germaina, de flyttede lidt, og så blev hun besøgt, yeah. og sagde hun, ah, jeg må jo heller prøve at hjælpe hende, og så sagde hun, ah, fuck dig, og så sagde ah, jeg vil slå dig hjælp, og så glemte han det i Star 2, og så sagde, ah, jeg elsker hende bare så meget, nu vil jeg drikke. Og så gik, ah, Freja, Freja, hvis jeg må få lov til at pitche et nyt indslag, eller et nyt segment til GameTest, mm -hmm. øh, hvor du egentlig bare øh, opremser. Øh, Historier i spil. Måske, <laughs> måske kan du starte StarCraft-mytologien. Uh, altså, uh, uh, yeah. det, det ja. Det, det lyder fantastisk, det jeg har gjort. Nu er det var så kort, jeg kunne gøre det. Um, <laughs> men nu var det Det er lidt bedre, fordi det lidt mindre, og der er ikke den her. Det bliver så til som eget, som bare er at sige, at både den events, hvor vi alle sammen bliver nødt til at arbejde sammen, som er historien i alle deres spil. Um, så det blev det lidt mindre, og så fungerer det lidt bedre. Uh, missionen er selv er sådan det er lidt sjov nok. Så altså, jeg synes stadig, det er, det er, det er pengene værd at spil. Jeg har haft. det faktisk meget sjovt med det. Uh, så de her opdateringer, opdatering, det er nok det, synes jeg, er lidt. Eller, det er i hvert fald interessant, fordi at det altid. Altså i store er altid kommet ned i udvidelserne. Så man kan man sige, der har det forekom, her lavede de meget op, nye enheder og billeder til som. Og så der Leaf City World kom, så lader de det gøre sig om igen. Men i det der ikke er nogen stod udvidelse på vej, så er det alligevel. okay. StarCraft det er ikke helt der, hvor vi vil have det endnu, så nu laver vi en hel masse ændringer. Det synes jeg er rigtig fedt. Jeg fordi... skal mm. altså, bare nogle skøre idéer. De får nogle skøre idéer, og så prøver de det og så ser, om det virker. Så okay. Dark Templars, hvad hvis de kan til sig? De sig? Ja, okay. Smid det afsted. Mm. Det lyder så som en jeg ja, synes, det er nogle interessante ændringer, og vi holder spillet frisk på den måde, um, selv ved scenen bliver mindre, så det er fedt, at, at det bliver bedre og bedre at som det gør. Altså, mm. Hvis man så det, var en af dem, der og så det tilbage i de gamle Winds of Liberty Day, og så ser vi nu, så det er bare meget, meget, meget bedre. Altså, ja. man kan ikke, altså, hvis man har været en konstant fan af det, så er man ikke rigtig gå tilbage og se de gamle, store kampe, fordi... Mm. Det var bare kedeligt spil. Det er kedeligt. Det er for Spillerne er ikke særlig gode i forhold til, hvad der er gode spillerne er nu. Og Altså. Man kan ikke rigtig sætte pris på de, de klassiske længere. lige så Hvis man går tilbage og genser, det ved ikke EM i 92 og sådan noget, så måske slå ikke godt få noget af det. Um, ja, det er tidsløst. Ja, ja. Folk snakker om, piller, ikke? Ja, Jeg er altså god dribbler, så god på af dribler. Så men altså, jeg, synes, jeg, jeg, jeg er rimelig vild med de andre, der kommer. Jeg spiller det ikke så meget selv, men jeg kan godt lide at se det, så ja. jeg, ser, jeg ser frem til det. Og nu der, nu kommer der jo i hvert fald noget nyt at se på med de her multiple re revamps, re som de kalder ja. dem. Revamps. Cy exciting. Hvad, Hoff, har, har vi nogle af de sidste nyheder i, i børsen her? Jeg kan lige nævne min den sidste, og der kan der kan måske bruge noget ekspertise fra Lars i den. Der kommer lige en... Oh. Lars, ja. your time to shine ja, der er, Har du noget bølseexpertise? Ja, Jamen, jeg hører dig, i jeg ja. til bølsen <laughs> I skal til bølsen, ja. ja Det er et uh, spil, der hedder Project Genome Der er kommet op ja. på Steam Jeg tror, det er i okay. Early Access, så vidt jeg ved Og det er et uh, MMO Det er sådan noget post-apolyptisk eller andet ja. Det er udviklet af et russisk uh, studie Og de havde så hyret en programmør fra Belgien Til at lave det her spil her, eller være med til at lave det i hvert fald det skal og, man aldrig gøre. Det skal man aldrig gøre, nej. Det som der så er sket, det er, det at spillet det kom så i LA Access på Steam, og øh, nu er det så blevet mm -hmm. trukket ned derfra. Og det skyldes, ja. og det skyldes at øh, der kom en fejl imellem ham, udvikleren her, og øh, udviklingsstudiet. Fejlen går ud på, at øh, han blev fyret, og de siger simpelthen, at øh, han arbejder på det i halvandet år, og, men den sidste måned, der har han ikke lavet det, som de havde aftalt Og derfor så de så fyret ham Han siger så, at det passer ikke Det er simpelthen bare fordi, at Ifølge en aftale, de har lavet, så skulle han have 10% af profitten for spillet Og den, den, den steg voldsomt meget, da det begynder at komme på Steam Så derfor så fyrede jeg ham Og det der så er humlen af det Det er nemlig, at de har ikke lavet en kontrakt om, at han udviklede spillet for dem Så... Teknisk set, eller juridisk set måske, det er så her, du kommer ind, Lars. Ja, ja. Så ejer han stadigvæk hans kode, så derfor så har han fået trukket det ned ved at lave et DMCA-klaim på det. Ja. Oh. Øhm. Oh, no. Så Steam har simpelthen valgt at give ham ret i hans klaim i første omgang, og så er de så trukket spillet ned Og er ja. store. Og vil du gerne høre min holdning til det? Ja. ja. Uh, det, det, det lyder jo uh, absolut fornuftigt. Æh, i, I og med, at en, en, en aftale om, om royalties eller, eller øh, overskudsdeling, jo... Øh, en, en hver aftale vil altid være en ydelse og en modydelse. Så i og med, at hans øh, modydelse øh, tydeligvis har været det at få 10% af spillet, øh, så har ydelsen jo været at levere et stykke arbejde. Hvis øh, de mener, at de ikke længere... Øh, har lyst til at øh, og, og, og give modydelsen til ham, så er det jo ikke andet end naturligt, at han også holder op med at give sin ydelse. Så hvis deres spil er afhængig af kode, der er ophavsretligt beskyttet, øh, hvilket det jo selvfølgelig er, øh, som han ejer... så har de da et kæmpe problem i forhold til at tjene penge på det. Ja. Yeah. He's got a point. Det, det, det, det, det lyder helt fornuftigt. Det lyder lige efter bogen. Øh, og om det er deres øh, grådighed, at de så, at der begyndte at komme rigtig mange penge i det, så nu havde de ikke lyst til længere at arbejde sammen med ham. Jamen, så er det jo så simpelt. Det... Du, skal ikke, du skal ikke smide ham af holdet, der ejer fodbolden. Altså, det kan godt være, at han ikke er den bedste spiller, men hvis det er ham, der tager fodbold, fodbolden med ned i parken, jamen så har han også bare et plads på holdet. Sådan er fodbold i parken, og sådan er erhvervslivet generelt. Altså, der er ikke nogen forskel. Okay. Det Hvad nu har lyst til at give ham penge, Lars? Hvad siger du, hvis du ikke har lyst Hvad til hvis... det? Men nu, hvis de siger, at de virkelig, virkelig ikke har lyst til det, så er det ikke i orden? Jamen, så tror jeg bare, at han siger, at så har jeg virkelig, virkelig ikke lyst til, at de udnitter øh, mit spil. Hvad nu, hvis de smiler og blinker? Så vil de nok få lov til det. Okay, okay. Men kun hvis jeg er dommeren, og jeg er lidt såkker for et smil et blink. Og ikke en dommer. <laughs> men men, men udover det, så ja. Nice. Men jeg kan se på Steam, at uh, du kan købe en uh, $100 gold pack til okay. uh, Project Genome. Uh, oh, okay. Jeg har dog aldrig set på Steam før, at der er en lille lige under ad to Cart, der hedder This product is not eligible for refund. Så lige pt, der kan du smide kæmpe summer af penge i Project Genome, som DLC. Altså det er registreret som DLC i Steam. Der findes dog ikke et spil. Og sjovt nok har det i mixed reviews, og det er så vel at mærke af to reviews. Der var en, der var meget glad, der var en, der Man der er tre DLC-packs, men spillet er jeg, jeg, jeg, jeg vil sige, at uh, uh, jeg vil gerne læse en review for jer. Det er mm. Not Recommended. Mm -hmm. How and where do you redeem this? Spørgsmålstegn. Uh, <laughs> og, og det kan man jo godt føle, den, uh, den, uh, den smerte, som, uh, yep. som har, vi, har vi et username her. Uh, den smerte som Rain of Terror, han <laughs> oplever <laughs> i, i det yep. øjeblik. Jeg har stresset at komme til at købe DLC'et uden, uden at købe spillet. Jeg tror... Det er, jeg... er ærgerligt. Ja, jeg har lige rated denne her uh, uh, review som funny. <laughs> <Sådan>. <laughs> øh, okay. ja, jeg kan også se, det første gang ja, vi havde en Amiga, der var lille, og så altså, min fødder køb en Pentium 133 MHz processor. Okay. Eller computeren hed sig Pentium 133, fordi den havde en processor 133 MHz. Øh, vi havde prøvet Warcraft 2 hos en venner og sådan, så det skulle hey. jeg bare have. Og så fik jeg det, samtidig med, at vi købte computeren. nu skulle de lige bruge 10.000 på mm -hmm. den, så de skulle lige... man, de sgu lige... Måde godt lige få Warcraft 2. Men det jeg så Sorry. fandt ud af, det var, at det spil, vi havde købt, det var Multiplayer maps til Warcraft 2 og ikke Warcraft 2. Oh. Oh. Så det var en bugged copy af uh, ekstra Multiplayer maps. Det var så man Midt-90'ernes <laughs> DLC. Jeg tror ikke, der er nogen andre, der har gjort det der engang. Så, så når man ser i dag meget, hey, nye musikler, match, battlefields og så videre. Men til Warcrafts tro, det, det er ret vildt. Især fordi du meget nemt kunne lave dem selv. I der var en stedet. creator, ja, ikke? Ja. Så det er en mest ligegyldig -e ting at sælge det, og det var sikkert kun mig, der købte det. Mm. <laughs> sikkert, ja. Og det var der, hvor Blizzard fik deres seed-money til det, de har i det. Ja, det er det, de fik I, tingene til at lade takke som de så bare smed. Ja, jeg eller tror bare jeg, jeg tror muligvis juridigt set, at du har krav på 50% af Blizzards uh, wow. nuværende uh, e equity. Ja. Mm. det kan, kan du sige, Kan jeg smile og sige. blink, eller kan jeg bare få det lige meget Jamen, det kan du sige, jeg har sagt. Det, uh, det er ingen konem. Uh, fuck, Lars. Jeg skal også spørge dig som ja. en advokat, kan <laughs> What have you done, Freja? Hvis jeg både advokat og dommer, så det er det meget godt. Judge Jury, en executioner. Nå, nå, nå, nå, nå, nå. Og okay, okay, okay, Her ser jeg ikke længere, ikke? Og det er en seriød sag, sag, jeg er med at gøre. Ikke til at spøge med. Yeah, <laughs> altså, jeg er executioner. Altså, jeg mener om ham her, du er du sammenlignet med Sylvesters The og Det synes jeg ikke. Åh, oh, ej, okay, okay, okay. Eller Karl Urban, måske? I'm <laughs> the law. The law! <laughs> okay jamen, Jeg tror ikke rigtigt Vi kan Vi kan toppe det Nej. Så øh, vi, <laughs> vi begynder bare Lige så stille at Wind down All right, Everybody Let's make it home now Så øhm, Jeg vil bare øh, sige Tak til alle dem Der gad at lytte med jeg Håber ikke I, ikke, I bliver alt for fornærmet Især ikke Vørtsene øh, Og øh, <laughs> Hvis de overhovedet lytter med Det er det, det. slader Tilværksende, hvis I kender dem Nej, det må I, om, må det, I helst viser. at være med I skal slet ikke gå ind i Group test og skrive til dem på Facebook uh, Lad være med det. Uh, <laughs> det, det, det Det er en dum idé Ja um, yeah. <laughs> Vi har sociale medier Hvis uh, I vil irritere os på game-test, Så kan I skrive til os På uh, Facebook game-test Danmark På Twitter game-test Danmark og I kan skrive til os øh, over e-mail, elektronisk mail, af, på gametest.dk. Vi har en YouTube-kanal, hvor vi har vores primære programmer op, Gametest News og andre exclusive godbydere. Og det er YouTube-kanalen Gametest Danmark. Så vil jeg bare sige tak til dig, Lars. Mange tak. Følgsmand. Øh, tak til dig, Freja. Øh, hvad det... E-sport-ekspert. Oh, oh, oh. Der var nogen, der lige sad og holdt vejder der, var. Ja, jeg skal se, hvad, hvad blev det her til? Hvad blev det til? Nej, det, var, det var enten StarCraft-ekspert eller e-sports-ekspert, så oh, tænkte jeg, at det var mere glamorøst end for sådan et stort øh, emne. Du var ekspert. Det, altså, jeg, var, jeg, var, jeg var forbløffet. Det var jeg sgu. Jeg, jeg lærte meget i dag. Det jeg kan nok ikke huske det i morgen, men jeg lærte meget i dag. Så var det podcasten. Så lærte jeg ja, igen. Præcis. <laughs> ja, præcis. Også uh, tak til dig, Hoff, endnu en gang. Selv tak. Og så må I ellers bare have det godt derude, indtil vi høres ved en anden gang, om det så bliver med webcam eller ej. Det ved vi jo <laughs> så ikke. Det gør det ikke. Nej, det gør det ikke.